Панас мирний, лихо давнє й сьогочасне присвячується Вікторові Івановичу Василенкові. Добре тому Башкиреві на весь повід, Добре! Земель у нього неміряно, слугу слуг у нього не злічено! Через увесь повітрь розіслалися його лани і широкополі, виграючи на сонці запашними степами, хвилюючи колосистим житом, пшеницею. Буйні ліси поперетинали його маєтки і вздовживширив поперек, широкоплесі стави та озера порозлягалися в затишних балках, по низах мов задля того, щоб ясне сонце і синє небо повсякчас любувалися та видивлялися у їх чистих прозорих водах, щоб водяна прохолода одволожувала сухе запашне повітря і напувала цілющою росою і без того родючу силу землі. А як гарно та весело по маєтках пана башкиря! Співучі пташки ціле літо не вгавають у його садках-лісах. Табуни коней череди скоту, отари овець оголошують своїм гуком вільне повітря степів. Куди не глянь, куди не подивися, всюди благодать Божа статок і достаток. Тільки по селах його чогось сумно та нудно. Невеличкі людські оселі порозкидалися то там, то сям, мов ховалися одна від одної, як від лихого дозірця. І люди, що жили по тих оселях, Понурі та похмурі, Німі та мовчазливі, Слоняються як тіні По горах та байраках, Виходять на широкополі лани, На пишно зелені долини Не світом білим любуватися, Не пісень веселих співати, А віддавати буйному вітрові Своє важке зітхання, Свої сльози кревні, Щоб він легкокрилий Однісь їх до Господа Бога. Господи, де наша смерть забарилася, або її пошли, або волю дай. Від краю й до краю, по башкиревих маєтках, ходило й голосило людське зітхання. Що ж то за знак? Невже ж людям недобре жилося серед такої розкоші та привілля? чи то їх та давня дори воля збивала з пантелику і не пускала ясно глянути очима навкруги. Послухаймо, що кажуть сусідні панки та полупанки в очі башкиреві. Добре вам, Олексію Івановичу, і цареві краще не треба. Землі у вас неміряно, людей у вас не злічено, та ще до того й люди такі покірні та слухняні. Нижче трави, тихше води. «Не кажіть мені такого про людей!» – кричав Олексій Іванович. «Не кажіть нічого! То не люди добрі, то гадюки капосні! Одного я в Господа Бога молив, однієї ласки просив, дати на них усіх одну спину, щоб як одного вчистив, то всім зразу дошкулив». А то руки свої побивав, б'ючись, голос страти лаючись, а все одно мову стіну горохом. І не диво, бо я один, а їх більше тисячі. Тисяча голів на те, щоб шкоди да втрати наробити. Господи, чом ти не дав їм однієї спини? «Та як ваша рука, поздоров Боже Олексію Івановичу, то і з тисячею справиться!» – казали панки. «Ні, пристав, почав приставати!» В даному випадку дуже втомлюватися почав, знесилюватися від утоми. «Колись справився, та ще як справився, тут Канчуком було лясно». До самого краю мій лязк досягає, а тепер не те, колись сам ходив біля того, сам справляв всю роботу, а тепер у кожному селі свій станок завів. А все не помага, не виб'єш із їх бісових лобів тієї волі та мандрів, ніяк не виб'єш. Не любив Олексій Іванович не тільки волі, а й думки про волю, страх не любив. Звісно, не за для себе. Сам він був найвільно любивіший чоловік на весь повід, не знав ні в чому, ніяких перепон і перегород, а не любив, щоб кріпаки й дбали про волю або гонобили яку небудь думку про неї. Навіщо їм та воля здалася, щоб порізатися? казав він. Їй богу, поріжуться. Син батька заріже. А не то, що чужий чужого. Та якої їм ще треба витії. Чи вони в мене голодні, холодні, чи не ситі одіті, чи їм ніде серед степів прогулятися, а от пити тале дарювати, то дзвузьки. Сам не п'ю, та їх б'ю, а все не гуляю, і їм не попущу гуляти. Гульня даремні думки плодить. Даремні думки. До мандрів доводять, а в мандрах пропащий чоловік. От, примірно, в царя військо. Що б воно було, коли б усяк куди хотів, туди й пішов. Розтеклися б, як руді миші. І цареві гори, і військові друге. Царя кожний би нехрист бусурман полону взяв, а таке військо поодинці перебили. А от, коли всі держаться купи, щоб там не держало їх, чи страх божий, чи канчук гострий, о, то зовсім інша річ. Так частенько вичитував Олексій Іванович своїм кріпакам, додаючи до того ще більше снаги черкеським арабником, що вивіз із Кавказу, де за молодих літ служив у війську. І такі речі Олексія Івановича вислухували кріпаки з великою покірливістю, що більше корило кріпаків, чи речі, чи рапник Олексія Івановича. Певно, що одно другому допомагало, бо самі кріпаки хвалилися, що їх пан могутній пан і духу великого, і сили немалої. Раз канчуком вчеше до печінки дійме, а голосом крикне душа зляку, аж в ноги вступить. Підп'ятий ховається. І справді, Олексій Іванович був чоловік неабиякий, височенного зросту, плечистий, рукатий, цибатий, з круглим, неначе кишинський кавун обличчям, і гостроверхою головою. рот широкий, трохи не до вух, ніс приплюснутий, а на кінці одутлий та круглий, мов волоська ріпа. Вуси руді та довгі, униз загнулися очі бульками з червоними жилочками на білих баньках. Страшно було глянути в ті очі під добрий час, а під лихий, як червоні жилочки налються кров'ю і аж винуться, а в зрачках зажевріють хижі іскорки. Дикий звір, і той би злякався того страшного погляду і затремтів би відляку. А то ж чоловік, та ще підданий пана башкиря, не дарма всі боялися зустріватися з ним і в рості ж тікали, як забачать було хоч здалеку. Страшний був чоловік, Олексій Іванович, та ще до того й могучий. Він безперемінно був маршалом, а маршал був тоді не те, що тепер предводитель. У нього в руках на увесь повід були суди, розправа. Суддя та справник, мов ті слуги, по цілих годинах дожидали за порогом, коли буде ласка вельможному панові їх до себе в хату покликати. Та ще, дожидаючи, господа Бога молять, щоб він милосердний, послав того дня Олексію Івановичу, устаючись постелі, правою ногою на долівку ступити. Бо як лівою, то буде така пара, що і в гарячій лазні, шмагаючи з усієї сили віником, не наженеш такої. Зугарний був Олексій Іванович усім страху завдавати. Та як його й не боятись? Багатир він на весь повід, губернатор під проїзд знає тільки його одного домівку, прямісінько до нього завертає. Сам він, буваючи в губернії, до губернатора, мов, до свого родича заходить, не рази цілувалися з губернатором. А кому незвісно, що губернатор аби з ким не поцілується? Сказано – могучий. Люди кажуть – з дужим не бийся, а з могучим не тягайся. І не даром кажуть, ніхто не зважиться накриво слова сказати Олексію Івановичу, а не то, щоб ослухатися його наказу або піти проти нього. І от би, здається, жити Олексію Івановичу, жити та Бога хвалити. А проте і він часто та густо нарікав на свою долю. Ні почот, ні слава, ні заможність, ніщо не захищало його від тієї напасниці туги що не розбираючи, гризе людське серце і в багатого, і в убогого. Чого ж сумує Олексій Іванович? Чого його серце туга окриває? Того, що як здумав Олексій Іванович, що от він тепер і в славі, й почоті, і добра в нього на дев'яти б стало, а кому він ту славу передасть? Кому добро віками нажите перейде? Хто буде розкошувати в тому добрі, засилаючи богові молитви за його душу, то так його завіна і ухопить. Завіна це різкий пекучий біль у грудях або животі. Як його справді й не сумувати? Вже двадцять літ минає, як він жонатий, десятеро діток мав, та ні одним не дав йому Господь очей нарадувати. Оце вродиться дитина. Наберуть маму, няньок, сам Олексій Іванович пильнує, щоб бува, часом, чого не заподіяли дитині. А дивись, поживе з півроку, похиріє, похиріє, та й віддасть Богові душу. За першим ще невелика була скорбота. Надія серце гріла. Молоді ще самі, приведе ще Господь нарадуватись. А як умерло п'яте та шосте, уп'явся жаль в Олексія Івановича серце. Обняла голову чорна думка. Чого він тільки не робив, як не розкидав своїм розумом. Вже бариню й по лікарях возив, по заграницях провадив. Сама вона скілько рази на прощу молиться їздила. Ніщо не помагало. б Олексію Івановичу стрічних кумів узяли, радять йому добрі приятелі. Яких то стрічних кумів? – спитався він. Таких, як знайдеться дитина, то вийти з двору і першого стрічного в куми запрохати. «Першого стрічного? А як то кріпак буде?» – скрикнув Олексій Іванович. «На те вже Божа воля! Чи кріпак, то й кріпак? Треба й кріпака прохати!» – кажуть йому. Олексій Іванович нічого на те не одказав, тільки голову опустив та замислився. «Що він думав тоді?» Чи не мирив бува свій панський гонор з господньою волею? Бо бариня в ті часи якраз вагітна ходила, а жили вони і в селі Одраді, де близько й полгупанка не було, саме кріпацтво. І от одного літнього ранку, саме в жнива, ще тільки що почало на світ благословитись, як збудив Олексія Івановича нестямний крик. То був крик і великої радості, і немалого горя задля його батьківського серця. Йому доведено, що бариня подарувала його сином. Звісно, що він зразу схопився, та ще, як запримітив його командинер, і налів у ногу. «Будеш тепер грому», – додав він, передаючи звістку про те дворовим. «А дворові за дворовим». І пішла та звістка по всьому селу, від хати до хати. Попіднімала людей на ноги і мерщій гнала їх у поле, щоб бува яка лиха година не привела підійматися панові на очі. Минула тільки та чутка одну проценкову хату. Стояла та хата недалеко від панського двору. Так, через яр на горбику, якраз вікнами на панське дворище. І Димарем схилялася на нього, мов разом дивилася і слухала. Та видно на той час осліпла й оглухла, що не добачила й не дочула тієї недоброї звістки. Та як їй було не осліпнути і не оглухнути, коли в ній завелося своє лихо. У Федора Проценка занедужала жінка Хівря, ще вчора була вона любісінька, милісінька, він, вона, її 16-літня дочка Марина. Збиралися на ранок жати панську пшеницю і лаштувалися до того цілий день. Федір обдивлявся серпи, чи не пощербилися, не потупилися. Хівря турбувалася їжею, пекла хліб, варила страву, а Марина, збираючи в городі огірки та стиха виспівуючи, думала про те, з ким то їй доведеться рядом у полі жати. І молила Бога, щоб він на доуми врядчика поставити біля неї кучерявого Василя Прудоусенка, бравого та жвавого двадцятилітнього парубка, що, як стрінеться де небудь з Мариною, то знай пуска їй бісика очима. Так було вдень. До вечора збиралися, складалися, сіло сонце, почали вечеряти. Повечерявши, полягали спати, щоби назавтра якнайраніш устати, і поснули швидко. Та ненадовго, ще й перші півні не проспівали, як хівря недужим голосом подала чоловікові і дочці звістку, що з нею щось трапилося. Під серцем, як вогнем пекло, під груди підпирало, то випрямляло прямцем, то зводило докупи. Хівря не стогнала, кричала, коло неї Федір з Мариною заборотали, щоб їй дати, чим запомогти. Давали непочатої води, і умивали, збризкували. Не помагало. Марині кинувся в вічі хрест, що батько напалив на сволоці, які страсті вернулися. Устругали того хреста, дали випити. Не змогла випити Хівря, Викинула, криком кричить. Дух упускається. «Тату, ви б за збігали, може вона очепче, очитає?» плаче Марина. Тату. «Ви б за лазурчихою збігали, може вона очепче, очитає?» – плаче Марина. Лазурчиха живе аж на другому краї села. А вже північ, поки додибаєш туди та відтіль, сівіт буде. Федір все-таки побіг. Уже зоря займалася, почав край неба червоніти, як Федір вернувся додому один. Лазурчиху взяли в друге село бабувати. Перед світом хівря затихла. Голосу не одведе, тільки мутними очима поведе, Наче хоче чого попросити, та не зможе. «Може, тобі пити хочеться?» – питає Федір, Підносячи Хіврі кухоль з холодною водою. Хівря глянула і одвернулась, А Марина, припавши до неї головою, заголосила. Почало сонце сходити за гори, За лісу показалось його блискуче кільце. І пучок золотого проміння, падаючи довгою ниткою на землі, розсіявся на горі по травиці, сизо золотим пісочком. Досяг той промінь і до Проценкової хати, прокрався через помутнілу шибку і застрибав на клунках, що лежали на полу в кутку, золотими зайчиками. Він, здається, нагадував, що пора за ті клунки братися в поле поспішати. Федір Перший те помітив, і наче знічев, як кинувся. Ану, годі тобі, час у поле, опізнимося, промовив він до дочки, беручись за клунок. Дочка глянула на матір, потім на батька і знову перевела очі на матір, немов питалася. На кого ж її кинемо, як її саму заставимо? Що ж я вдію, сердито скрикнув Федір, не понесу ж її на руках за собою, збираємося, ходімо. «Була новий, як запримітить, що нас немає, буде халепа!» Марина підвелася, набрала кухоль свіжої води, поставила в головах біля матері, подивилась на неї, взяла свій клунок на плечі і повагом потяглася за батьком. Шлях на поле йшов яром понад панським садком. Федір з Мариною, похнюпившись, плентались мовчки. Федір попереду, Марина за ним. Сонце, піднявшись височенько, стиха гріло, пташки співали в панському садку, коники сюрчали в траві, а вони, не примічаючи того нічого, ішли один за другим, нога за ногою, похмурні та понурі. Минувши ярок, шлях повертав геть круто поза садком, зникаючи безкраїй далині широкого та просторого, як море поля, де вже колихалися кубками женці. Ой, лихо! «Он уже й на постать стали!» – промовив Федір і придав ходи. Марина за ним поспішала. «Ей, стій!» – донісся до них гучний голос із саду. Вони озирнулися. На окопі з'явився пан і, перескочивши через рів, чесав прямо на них. Федір не щувся, коли в його клунок вислизнув з рук і посунувся по спині додолу. Обома руками мерщій ухопився він за шапку, і трохи несчубом чубом зняв її з голови. Лице його зблідло, він увесь тремтів, мов у лихоманці. За ним зігнулася Марина з клунком за плечима, та так і заколіла. «Здорові!» – промовив пан, наближаючись до них. Федір і Марина нічого не одказали на те вітання. У Федера тільки мишка забігала по спідній губі, та одляку перекосилися очі. се вас Бог несе!» Питає Олексій Іванович. «Пшениці жати, паночку!» Обізвався Федір, низько вклоняючись, і зразу засипав. «Винуваті, паночко, опізнилися! Жінка занедужала! Не знаємо, що з нею й сталося! любісінька милісінька була вчора, а вночі твоя, Господи, воля!» Винуваті, паночку, запізнилися, простіть на це, рази пожалуйте, помилуйте, не то, случай такий випав, не доводь його, господи, нікому. Одно плескав Федір, збираючись кинутись перед паном навколішки. Та годі тобі, каже Олексій Іванович, не обтім тепер річ, я сам до тебе з просьбою, будь ласка. Не одкажи. Бог послав мені сина. Іди його охрестити. Паночку. скрикнув Федір, повалившись Олексію Івановичу в ноги. От Бог свідок! Жінка занедужала. А Марина, мов голодна чайка, на все поле заскиглила. У Олексія Івановича блиснули очі. То що? що жінка не спитав він грізно. То через те тобі не можна дитини охрестити, то ти хреста цураєшся. Думки, не думки, а якісь розпуджені уривки думок носяться у Федоровій голові. Дитини охрестити, хреста цураєшся. Якої дитини? Якого хреста? Ох, похрестіть оце він нас. «Довіку будемо знати?» «То ти не хочеш?» – питаю. Ще грізніше скрикнув Олексій Іванович. «Де вже його пане не хотіти? Ваша воля, ваша й сила!» – покірно отказав Федір, підводячися з землі. «Я тебе не силою, чоловіче! Я прошу тебе!» – каже ласкаво Олексій Іванович. А Федора від тієї ласкавої мови серце замирає. Паночку, зітхнувши, важко, вимовив він. Хай уже я один в одвіті буду. Он дочка у мене. Пустіть її, Лебедику. Дочка і гаразд, що дочка. Хіба дочці не можна з батьком кумувати? питає пан. Вона молода, паночку, дурна. Як батько накаже, то як його не послухатися? Простіть на цей раз. Та чого ти просиш, дурню? не второпав пан. Я тебе до себе в куми прошу. Чу, у куми. Бог послав мені сина. Прошу тебе охрестити і дочку прошу, товче йому Олексій Іванович. А Фведір дума. О. Знаю я, в які то куми ти просиш мене з дочкою. Знаю, хвалилися люди, що якусь нову машину заказав, щоб сама клала, роздягала, держала і шкуру спускала. Тот то тепер видно, її на світ народи, та й запрошуєш охрестити. І Федір важко та тяжко зітхнув, немов хотів витхнути разом із зітханнями душу. То ходімо до хати, каже пан, поки се та те, поки зберемося, то тим часом і священик прийде. Я за священиком уже послав. Іде Федір за паном у двір, серце тремтить, душа не на місці. Якби то це молодий, та сам. Думав він, дременув би в бік, хортами б не нагнали. А тепер плутає Федір ногами, мов не своїми, а тут ззаду Марина ще хлипа. Федір трохи постояв, поки дочка наблизилась, і поглядаючи на панову спину, сіпнув її за полу. «Цить, дурна!» – прошепотів він стиха. «Більше битимуть!» І знову виступив уперед заступаючи дочку собою, щоб пан Бува не помітив, що та плаче. Не забарилися вони дійти до двору. Пан зараз наказав лакеям та покойовим, щоб повели Федора й Марину, помили, принарядили і привели в горниці. Здивувалися Федор і Марина, які справді почали їх мити, чесати, в нову одежу вбирати. Нарядили Федора, мов того полковника з Січі. «Чоботи нові!» Жовтинці, тобто мають жовтуватий відтінок, штани широкі, оксамитні, каптани синього єдвабу, тобто з коштовної шовкової тканини. Підстригли, підголили, так відразу двадцять літ з його обличчя старості зняли. А Марина, то не квітка розцвітає вранці в садочку, то її краса дівоча пишається в дорогих уборах. На Марині плахта, аж очі на себе бере, картата червчата, шовком заткана, темносиня оксамитова керсетка, біла сніг той тонкого полотна сорочка з вишитими вимережаними рукавами. На ногах невеличкі червоні сап'янці, на шиї намисто добре, хрести та дукачі, на голові сквіток віночок, а кінець коси аж горить стьожками. Старий Федір дивом здивувався, а Марина від дива, її не здише. Ще було більше диво, як їх нарядивши отак привели в горниці і припоручили панського сина охрестити. Держить Федір на руках дитину перед батюшкою і не поворухнеться, очей з неї не зводи. Забув Федір, що всього через є у невеличкій хатині лежить його хівря, тяжко не дуже що на полі яра пшениця його корявих рук дожидає, але новий довів приказчикові, що з Проценкового двору ні одна душа на панщину не вийшла. Про все на світі забув Федір, чого йому тепер його непривітна хатина, хвора хівря, колюча нива, коли він панського сина у віру вводить, самому панові кумом стає, а його синові – хрещеним батьком. Він почуває, що це не чужа йому дитина, а є в ньому частина чогось рідного, свого, на те він держить його на руках перед куполем, на те у хрест його вводить, і те рідне своє, так виразно ворушиться там, на самому дні в його серці, в глибині здивованої душі, а прутка думка забігає далеко вперед. І вбачає він цього хрещеника не на руках уже, малого та німого, а бравого панича молодого, що зове його на пораду до себе, як вільного та рівного собі. Тим часом паненя охрестили, і Федір, поздоровивши пана з сином, ні за що не захотів хрещеника мамці віддати. Де ж це видано? Де ж це слихано, щоб він віддав дитину комусь чужому, а не самій матері, що його на світ породила? не своїй кумі». Пан тільки усміхнувся, зачувши те змагання Федора з мамкою. «Пустіть, пустіть його! Хай самій матері віднесе сина! Не отступайте від закону, не ламайте звичаїв!» І Федора з Мариною пустили до залі. «Поздоровляю вас, барине кумо, з сином! Дай Господи, щоб великий різ та щасливий був!» мовив Федір, кладучи сина біля барині на постелі. Бариня сердито та гостро подивилася на нежданих кумів. Олексій Іванович, проступаючись слідом за ними, щось по чужосторонньому заговорив до барині, і її гострий погляд зразу подобрішав. Вона навіть усміхнулася і витягла з-під коца свою бліду замлілу руку. Федір і Марина приложилися вустами до тієї куминої руки. А тепер кумові та кумі їсти та пити. Спасибі їм, що потрудилися, по трудах час і закусити. Порядкував Олексій Іванович, виводячи кумів у столову. А там уже повний стіл стояв у всяких напитків та наїдків. Олексій Іванович запрошує паноця сідати. Силоміць усаджує. «Сідайте, сідайте, чого боїтесь? Не бійтесь, сідайте, їжте, пийте». Ви тепер мені, моби, і рідні, через хрест поріднилися. Прошу покорно. Олексій Іванович наливає по чарці собі паноцевій кумові доброї оковитої, а кумі – червоного солодкого вина. Цукається з усіма чаркою, такий привітний та вічливий. Тепер же кумо, повертаючись до Марини заглядаючи в її чорні як тере ночі та свіже рум'яне обличчя, каже Олексій Іванович. Треба сина доглядати. Кому ж більше те пристало, як на хрещеній матері? Чи так я кажу, чесний отче? Повертаючись до попа, питає Олексій Іванович. Так, так, отказує той, запихаючи в рот пів пирога. На те кумою стала, на те бралася, Перед хрестом присягалася боронити його від усякого лихого. Марина мовчить, тільки душею мліє, А радий Федір за дочку отказує. Так, поздорово, Боже, нашого кума, та пошли, Господи, синові великому зрости, а виглядіти, виглядемо, хіба моя Марина мала, хіба в неї руки чужі, щоб вона сина не винянчила та не виносила. Та я сам її припну до дитини, стій, ані з місця, очей не зводь, не давай і порошині на його впасти. «Спасибі, спасибі тобі, Федоре!» – дякує Олексій Іванович. «Ти такий добрий чоловік! Вип'ємо ще! То за сина було, а це вже за батька! Та ще ж кума й за матір треба, бо вона ж його носила, родила, муки приймала!» Базіка Федір, вже посоловівши від другої. «А, треба, треба!» відказує Олексій Іванович, дивуючись про себе, що мужика таке тепле серце та добрий розум. «Я от що тобі, Федора, скажу», – каже далі Олексій Іванович. «То твоя хата через яр?» «Яка вона моя?» – ухмиляючись, питав Федір. «А чия ж? Як чия? Панова! Ми панський, хата панська!» Олексій Іванович ще більше здивувався. Цей Федір хоч і зове його тепер кумом, а своє стіло зна, свого не забуває. Так, так, Федоре, ти правду кажеш. Ви панський, хата панська, отказує Олексій Іванович. Отже, як ти живеш у тій хаті, то вона все-таки твоя. То слухай же, що я тобі казатиму. Хата твоя стара, кривобока. Дам я тобі другу хату, нову, простору. Отут у садочку та в холодочку звелю вибудувати, щоб тобі вільніше було до сина доступити, повсякчас його бачити. Чи винесуть його на двір прогулятись, то й ти на нього позирнеш, своє серце порадуєш, а будеш всі твої заманеться з тобою побачитися, поговорити, недалеко їй буде ходити. Чи так я кажу? Так, так, поздорово Боже вас, пане! Кланяючись, дякує Федір, що як у нас, пан, то й по цілому світу другого такого нема. А все-таки я вам по правді скажу, ні крихти не втаю, як перед Богом признаюся. Ото значить, як ви нас устріли, пане, і страху ж я набрався, господи. А як почали закликати в куми, то ще більший страх мене пройняв. «О, думаю, та й похрестять же мене з дочкою, до самого посліднього, ото вже як увели нас у горниці, дали сина до рук та постановили перед Євангеллю, тоді тільки я дойня віри, що воно не жарти, а то все думав. Та й жартівливий же який наш пан, пошли йому, Боже, здоров'я, жартуючи шкуру здійме. Не подобалося Олексію Івановичу посліднє Федорове слово. Отже, п'яненький Федір з такою усмішкою його вимовив, немов розказував про яку забавну іграшку або щиру ласку, що Олексій Іванович не розсердився, а тільки засміявся. Отже, що я тобі, Федоре, скажу, почав Олексій Іванович. Щоб ти не думав про мене такого, щоб часом і гадка ніколи не западала про те в твою голову то я тебе навіки від панщини увільняю. Житимеш у мене, як у Бога за пазухою, і ситий, і одітий, і не голодний. Я б тебе й зовсім на волю випустив. Та що, як ти бувами не покинеш? Все одно ти і не на волі, а житимеш, як на волі. А як настане мій час цей світ покидать, тоді я тобі дам вольну» щоб після мене ніхто тобі не зміг чого лихого заподіяти. Федір, коливаючись, підвівся і не підійшов, звалився на пана. «Рученьку, рученьку вашу білу!» скрикнув він, ловлячи панову руку і обдаючи її гарячими поцілунками. «Барин! Кумочку барин!» І Федір заплакав. Ще довго п'яний Федір сидів би та базікав з паном, якби панові не обридла його розмова. «Ну, Федоре», – сказав він, – «ти тепер йди додому та справляй свої діла, а я з неділі накажу, щоб задля тебе хату будували». «Та час, паночку, час і додому, бо там у мене жінка хвора», – згадав Федір прохіврю. «От би тільки роздягтись треба, у своє одягтися». «Навіщо?» – питав Олексій Іванович. «Що тепер на тобі та на твоїй дочці я вам дарую, щоб ви пам'ятали той день, коли у мене кумували?» Федір знову було кинувся цілувати пана, та Олексій Іванович остеріг. «Буде, буде вже, Федоре, а то ти зразу всі поцілунки витратиш, на другий не зостанеться». Федір п'яний у своєму пишному уборі поколивав через двір. Марина піддержувала його, щоб часом, бува, він не впав. Усі дворові витріщилися на них, як вони проходили двором. Були такі, що й насміхалися. От як нового кума прибрали, як того снігуря. Та й кум же набрався, ледве ноги волоче, Бо важка, бач, робота була. А чи будуть же і кума на станю водити, як і всіх. А чому ж? «Кум хрестив, той кума похрестити!» Так гомоніли між собою дворові, а проти все-таки кожен завидував, що Федорові випало таке щастя. Та й Федір не таївся з ним. Він, простуючи через яр до своєї хати, тільки й знав, що плескав про нього. «О, ти й знай! Отаке!» – гомонів сам собою. «І наїлися, і напилися, і діло зробили!» Тепер ти Федора голими руками не бери, Федір, панівкум. кум, Федір, батько хрещений його синові. Он то, що Федір, он то як, а ти думав як? І Федір, зупиняючись і коливаючись, тикав перед себе пальцем, ніби бачив перед собою кого-другого, що перечив йому. Потім, похитавшись, знову йшов. Вийшовши нагору, вже перед хатою, він знову зупинився і Марину зостановив. «Марино!» – повернувся він до неї. «Ти мені от що скажи, хто я такий?» «Хто ж? Звісно, батько!» «Ні, брешеш! Я кум панський, а ти кума!» «Ну, а хівря що? От що ти мені скажи? Хівря що?» «Я кум, ти кума, а хівря – дуля з хвостом». «От ти й знай!» – додав Федір, придержуючи Марину за рукав. «Та годі вже вам базікати, хоч мене пустіть, я вперед піду, бо, може, матері треба в чому допомогти?» – сказала Марина, одводячи його руку. «Ну, то йди, іди, і я прийду. Ти думаєш, може, не втраплю?» «Утраплю, а як поправді розсудити, то все-таки на моє вийде, що хівря – дуля з хвостом. Бо я, значить, кум, а ти кума. А хівря?» – потякав Федір сам собою, коливаючись у присінки. Тільки що Федір уступив у хату, як його ще на порозі привітав нестямний крик. «Ой, моя матінко, моя голубонько, на ти нас покинула!» Голосила Марина над помершою матір'ю. Федора, наче в груди кулаком шелепнуло. Він хитнувся, трохи не впав. Отже, встояв, і наче бадьоріше підійшов до полу, де лежала мертва хівря. А над нею, припавши, голосила Марина. «Умерла!» – промовив Федір. Так, швидко? От ти знай, хоч би було довелося побачити її, якими тепер, дочко, стали з тобою. Шкода, покійниця добра була людина, вік за нею зжили, а не билися, не лаялися. Промовив він із жалем, подивився на холодне хіврене лице, на її мертві очі, потім положив руку дочці на спину. Марино, годі, не плач. Може, воно й краще, що господь її прийняв. Бо що вона таке була між нами? Яку ти кума, а вона не плач, потішав п'яний Федір свою дочку. Марина не слухала батька, навіть не глянула на нього, а ще дужче заголосила. Того ж таки вечора, повертаючись з поля додому. Гомоніли одрадяни про несподіване Федорове щастя. Жалкували, що безсталанні хіврі не довелося й нарадуватися тим несподіваним щастям. Тут би тільки жити та Бога хвалити, а вона візьми та й умри, гомоніли люди. Один тільки вівчар у лас, білий, як молоко дідуган, що й побілів пасучи отари овець, і не знав та й не признавав іншого щастя на світі, як бути біля овець. Один тільки він якось глухо бубанів сам собою. Толкуються. Про що толкуються? Про позаторічні вишкварки. Тоді скажеш, гоп, як вискочиш, коли б ще не довелося Федорові гіркими слізьми поливати те кумування. Все бредня на світі, окреме праведного Бога та вівці смиренної. Та хоч нікому лиха не заподіє, смирна. А то все бридня на світі та омана. Одначе люди не звертали уваги на ті уласові речі. Старий став, з ума вижив. Що не кажи, як не верти, а все-таки Федір кумпанів, плескали вони. Через тиждень, як поховав Федір з Мариною Хіврю, їх перевели у двір. Марину прямо в горниці до сина Петра пристановили, а Федорові, поки ще будувалася задля нього хата в садку, наказано приказчика в хаті перебути. «Живе Федір у дворі, як у Бога за пазухою. Все йому є, чого душа бажає. Чи їсти, то їсти, і пити, то пити, чи нарядиться в що, і нарядів усяких Федорові нашили. Не знає Федір, де те все береться, не маємо ні про що турботи, не знає він ніякого клопоту, все те неначе з неба падає. А ну, Федоре, панів куме, час тобі вставати. Робота важка, тебе ж де? Треба надумати, де то його цілісінький день діти, – насміхається Федір, продираючи очі, як уже сонце геть-геть підіб'ється. Кепкує Федір із свого несподіваного щастя і радіє йому, а проте сам не знає, чого частіше почало западати йому на думку його трудове життя у своїй кривобокій хатині. Його хівря така клопітлива та неспокійна. «Добра була вона жінка», – думав він, і туга тихо підкравшись, щіпає його за серце, в душі жаль прокидається. «Чого хівря так швидко померла?» От би коли зажили з нею, не клопоталися б, все є. Не привів же Господь, думав Федір, а жаль розростається в його душі дужче, Копирсає в серці глибше, йому вже шкода й свого трудового життя. Хоч і важко було, часом гірко було, а все було, чим жити, об чому клопотатися. А тепер? Усе є, сього доволі, а жінки немає, дочки немає. Пропала сім'я, все в розтіч пішло, шкереберд закоперсало. Трохи не сплачем, скаржиться Федір. Поки ще жив у дворі, у приказчиковій хаті, то було йому хоч з ким погомоніти, словом перекинутись, і туга його не так діймала. А як перейшов він у садок, у свою хату, як зостався сам собі без роботи, без клопотів, тоді туга, мов гадюка, вп'ялася в його серце немилосердно ссала, кусала. Важкі думки окривали його голову, не давали нічю спати. Він не знав тоді, що йому робити, де себе подіти. Частіше та частіше він почав звертати до підвального, посидить, погомонить і півкварти додому принесе. А горілка в підвалі смаковита та добра. «Дни цей!» – промовляє Федір до пляшки. Заговори мою тугу, і витягне зразу до половини. Загорить, запече коло серця, розілється по тілу якась тепла радість. Голова піде кругом, якісь легкі думки її вкриють. А все-таки панів кум, от що, усміхається сам до себе Федір, лягаючи спати. Роздобрів від такого життя Федір, потовщав. Був колись сухий та зомлілий, а тепер шия в нього хоч обіддягний, пика як не лусне, очі жиром запливають, саму шкуру не втопиться, кажуть про нього дворові. Добре, Федорові, та ще як. А Марині? Та й Марині в горницях не лихо. Ходить Марина в тоненькому біллі, носить Марина дорогі та пишні убори, їсть Марина смачну та ситу страву, п'є солодкі чаї. Роздобріла Марина, вибілилася, мов та панянка. Сонячна пригара зійшла з її повного обличчя. Біле воно в неї та рум'яне, мов та яблучко наливчате. І тіло, недавно ще шорстке та жилове, пом'якшало, налилося. Руки й ноги, мов ті кругляки, виточені. Кругом груди в обійма не вгорнеш, а стан круглий рукою не обхопиш. Як іде Марина, то й земля під нею гинається. Покойові кажуть, що Марину панське око пушить, бо чогось на неї дуже пан задивляється. Та як його й не задивлятися на таку козир-дівку? Як надійна Марина сорочку тонку ляну затягнеться поясом шовковим та обстебне на собі керсетку, а керсетка як не трісне в грудях, то хто не втерпить не глянути на неї, чи їх очей не візьме на себе? Що ж Марина повинна робити, щоб на неї не задивлялися? На те й очі, щоб дивитися, та який з того прибуток, коли її будуть обминати, яка їй втрата, коли хто подивиться. Хай дивиться, не поживиться, каже Марина, граючи веселими очима. Що Божого ранку виносить Марина в світлицю дитя на погуляння. Світлиця якраз поруч з кабінетом, де Олексій Іванович пробуває. Марина чує, що він уже встав, щось нишпорить, чимсь стукає. Знає вона й те що Олексій Іванович так любить свого сина. А коли любить, то чому йому на нього не подивитися, не порадувати очей? Марина подає звістку, або стихенька пісню заспіває, або за чукика малого. Уже Петрусь встав, піти подивитися на малого, каже собі Олексій Іванович. Виходить, погляне, спитає, як Петрусь ніченьку спав. Мамка хвалилася, добре спали. Наче в дзвінок зазвонить, Откаже Марина, кинувши скоса оком на пана. Потім переведе любий та добрий погляд Своїх чорних і очей На невеличке Петрусе Величко, Що приткнулося, мов до рідної матері, До її лона. «Ти гляди, не дуже його пригортай до себе, Щоб у не замулило», Каже Олексій Іванович. «І чого б таки було йому мулько?» Отказує сміхаючись Марина. «Подушечок підмостила», Регоче Олексій Іванович кинувши лукавим оком на Марину. От ще вигадайте, що. махає Марина головою і, окрутнувшись на нозі, повертається до нього своїми круглими, наче виточеними плечима та широкою спиною. У Олексія Івановича очі загоряться, чогось серце шпарко застукає. Ти слухай, каже він якось глухо, мов йому що зітхання затнуло. Ти не дуже крутися. Щоб часом не впала. Не заб'юся, щебече Марина. Та ти певно не заб'єшся, а он воно. Хай господь милує, щоб я його впустила, жахається Марина і знов щебече. Як таке манісіньке-гарнісіньке, та впустити? то я б сама себе сучку розірвала. А все-таки старежіся, береженого й Бог береже каже Олексій Іванович мерщій ховаючись у кабінеті. Чого? Проте він знає. А Марині яке діло? Марина гуляє по світлиці з дитиною сама, сумної, сумної дитині. Чому ж їй не заспівати, не забавити хлопчика? Марина співає, а її тонкий та дзвінкий голос доноситься через стіну до Олексія Івановича, пестить його вухо, веселить серце. Гарнася дівчина Марина! Думав Олексій Іванович, в себе красива й весела придалася, а це й для дитини добре. Його малі очиці веселитиме краса вродлива, його невеличке серце радуватиме пісня весела, радощі та веселощі вистилатимуть його невеличку душечку, і виростатиме хлоп'яне похмуре та вередливе, а спокійно, веселе та добре, ясно та легко стає на душі в Олексія Івановича. Треба Марину чим-небудь обдарувати, вона ще краще буде сина глядіти. Каже, він і дивись, викотить до неї в світлицю таляра або золотого. Лови, хай пограється, хлопець, гукне на Марину. Марина візьме, підносить ту іграшку до очей малого, повертає перед ним на всі боки або покотить по долівці. Кіт, кіт! Забавляє, аж поки не обридне дитині та іграшка, поки не почне воно очей однеї одвертати. «Нати вам назад! Уже не хочуть, панич, гратися! Награлися!» Каже Марина, просуваючи свою круглу руку крізь двері. Дивиться Олексій Іванович на ту пухку руку й дума. «Та й чесна, яка душа всієї Марини! Друга б потаїла б гроші, сказала б десь закотилися, а вона ні. Чесна душа!» Хай у тебе будуть, каже він. На що воно мені? Ще загубиться. А загубиш то не чия втрата, твоя. Я тобі їх дарую. Спасибі вам, паночку, дякує Марина. Я сих грошей ніде не діну. Заховаю їх далеко-далеко. Та тільки по неділях буду на них дивитися. Весела Марина мерщію, криється з тим подарунком. Кожному хвалиться, увічі тиче. Побіжить з ними до батька. – А мені сьогодні ось що пан подарував. – Завіщо ж він тобі подарував? – пита Федір, уже лизнувши і гостро поглядаючи на Марину. – Я не знаю, зате мабуть що дитину гляжу. – то гляди, бач, яка гладка стала, – відмовляє понуро Федір. – Чудно Марині, що таке батько плеще на неї. Там покойові їй проходу не дають. Пройде вона, очима так і проводять, за спиною регочуть. А тут і батько туди ж. Гладка, каже. Ну то що, що гладка? Гарно було б, коли б була гостра, як шпичка. То хоч глянуть є на що. А то кіло кілком. Гляди, каже. Кого гляди? Дитину ж он гляжу. З очей не спускаю. Кого ж ще глядіти? Чи може це про те, що з паном іноді жартую? То що ж? Він кум мені. Я в нього дитя приймала. Хіба пожартувати з кумом не можна? Вернеться Марина в горниці сумна, невесела, стріне її Олексій Іванович. Чого ніс похнюпила? спитає, ущепнувши злегка за щоку. Ге, ти, не лізьте? скрикне Марина. Он мені всі голову прогризли вами. Хто всі? допитується Олексій Іванович. Хто? Дівчата, батько. А тому, старому дурневі, чого ще забажалося? Суворо спитає Олексій Іванович і одійде. На цілий день після того й сварки й гомону по всьому дому. Ніхто нічим не вгодить Олексіїві Івановичу. І те не так, і друге на виворот. Перешиває Олексій Іванович дівчат, на гречку, як кажуть, переганяє. Піде в садок, проходитись. До Федора заверне. А ти, кумаєш, що там, дочці, чорт батька, зна що плетеш? Дивиться Федір сонними очима на пана. «Що ж я плескав їй? Коли?» – думає і не пригадає. «Гляди, Федоре, щоб не прийшлось розкуматися. Не знаю, хто тоді в накладі зостанеться», – сердито скаже й піде. «Розкуматися», – думає Федір. «Як то розкуматися? Ще такого не видано було на світі. Та хто ж то вигадав таке? Хто довів до пана?» Невже вона? Гладимаха. І мороз лютий так не охолодив би Федорового серця, як та думка догадка. Здається, Федір і захмелився добре на сьогодні. Отже де той хміль дівся? В голові тільки гуде та на серці холоне. Федір кинувся знову до підвального, приніс додому вже цілу кварту, сів, почав пити П'є, п'є, не бере. Чи не помилився, бува, підвальний? чи не всипав води замість горілки, промовив Федір і випив усе дощенту. Сумно Федорові, нудно. Хотів піти проходитися, ніяк не встане. Схилилася голова, голови вгору не зведе. Вона в нього, мов, на мотузці, на всі боки хиляється. А що, Федоре, панів куме? Ледве воручаючи язиком, вимовляє Федір. Дожився! Здибало тебе щастя, що не втрапиш, як і відкараскатись від нього. Еге, щастя, що трястя. Бач, як тебе стрепенуло. Розкумаймося, каже. Що ж, і розкумаймося. От комусь завгориш. Ще брат Федора сплоха не зігнеш. Гнули його в три погибелі всякі недолі. Гнули, як лозу на каблучку. А що? Зігнули? Виприснув Федір, як клинець під обуха, і тепер виприсне. Ти його туди, а він тобі відтіля. Що ти йому зробиш? В'юн Федір. І він на всю хату зареготався. Бодай уже всі так в юном звивалися. «Як звивається Федорове серце!» – скрикнув він трохи переводом, ударивши кулаком по столу, і заплакав. Довго ще він сам із собою отак розмовляв, приготався та плакав, поки не знеміг і, схилившись на стіл, не заснув. Цілий тиждень після того отак кружляв Федір. Не знав він за той тиждень другого шляху, як із дому до підвального, а від підвального додому. Крадькома він садом прокрадався туди, брав кварту горілки і крадькома повертав додому, щоб, бува, не стрінутися з ким. Він почав боятись людей, боявся рідної дочки, себе самого боявся. Не раз йому западала думка втекти куди-небудь, забігти безвісті, світ за очі, все одно де не пропадати. Він і так пропадав, Нема в нього нікого, кому б він сповірив своє горенько. Рідна дочка і та йому ворогом стала. Ось щось таке панові наклепала. Уже ж би він не висав з пальця того, що казав ото. Видно, вона йому про щось довела. Може, вже й близька стала? Пани заздрі на ласощі. Що кума, то дарма. Як у серці нема Бога, то гріха не страшно. А що як то правда? Думав Федір, і та його думка наче ціпом по голові молотила. Серце наче ралом драла. Куди ж ти втечеш від тієї думки? Немає на світі від неї другого втеку, як на той світ. Немає іншого захисту, як під землею, думав Федір. Ні, брехня, втішав він себе, позираючи на пляшку. Є залити, втопити, і Федір заливався, щоб забити собі памороки. Певно, що він би таки їх забив якби сама доля не допомагала йому їх позбути з іншим побитом. Через тиждень після того, як пан нахвалявся з ним розкуматися, бариня вперше після родин зволоклася з постелі. Сухата замліла, після недуги вона аж світилася і, опершись на руку покойової хвеньки, пішла проходитись по господі. – Мамка, а гді П'єр? – спитала вона про сина, зустрівши мамку. Нянька панича понесла гуляти. На двор, как бы не простудила маленького. «Ні, бариня, по хатах, відказала мамка. Бариня пішла далі, пройшла гостину й залу. Все кругом неї блищить та сяє, все веселить очі. «Кажись, все порядки. порядке», – шепоче вона, проступаючи до кабінету. «А тварі!» – стиха наказує хвенці. Хвенька відчинила двері. Бареня ступила на поріг та так опукою і посунулася додому. Зачепилася вона чи від чого, мов два знало, пала додолу. Олексій Іванович мерщі підбіг до неї, підняв з долівки, положив на крісло, щось підніс у пляшечці, давав нюхати, натирав виски. «Вон! Вон!» – обмираючи шепотіла бареня. Потім почалися сльози, посипалися прокльони. До тих сліз і прокльонів додав свого репети Петрусі з крісла, де лежав він, вимахуючи голими червоненькими ніжками. Прибігла мамка й мерщій винесла Петруся, а бариню перенесли в спальню і знов положили по стіль. Через годину після того Олексій Іванович виїхав з двору шляхом на город, а через другу, серед двору проти вікон барининої спальні, вивели Марину в драній сорочці, зав'язаними на спині рукавами, посадили на набиту сміттям педрешітку. Почали стригти довгу косу, мазати голову дьогтем, натикати пір'ям, а барини покойові по одній підходили до неї і плювали їй в вічі. За що? Через віщо? Що зробила вона таке? Ніхто нічого не знав. Так бариня наказала, та й годі. Одначе Хвенька шептала жінкам та дівчатам, що тільки вона отхилила двері в кабінет, як звідти, мов стріла, вискочила розхристана Марина, зачепилася за бариню та так її й повалила. – Чого ж вона там була в кабінеті? – А пан же де був? – допитувалися жінки. – Та й пан же там, з нею. – Он воно що? – рішали молодиці, а дівчата, похнюпившись. Лукаво всміхалися. Федір спав п'яний, як нестримний грюк у вікно збудив його. Хто там? Чого? Федоре, панів куме! іди подивися, до якого шлюбу твою дочку наряджають. гукала на весь садок приказчикова жінка, що з першого разу зненавиділа Федора. У хату вскочили два лакеї і, схопивши Федора під руки, не дали, як кажуть, і вгору глянути. Повели в двір. Федір, закустраний та заспаний, хилився поміж лакеями то на той, то на другий бік. «А ось і архієрея ведуть!» Хтось гукнув з купи, що кругом обступила Марину. Купа зареготалась. Роступіться, «Розступіться! Розступіться!» Гукали лакеї, підводячи до купи Федора. Народ роздався. П'яного та заспаного Федора підвели до дочки і поставили проти неї. «Подивися!» «Подивися на свою кралю, бач, як її нарядили!» – злісно гукала приказчикова жінка. «Марино!» – тільки зміг вимовити Федір, захитався і як сніп повалився їй під ноги. «Бач, як батько кланяється низенько своїй чесній дочці!» – базікала приказчикова жінка. Другі всі мовчали та якось понуро дивились. Це зразу щось як свисне, лясне. Марина нестямно скрикнула, схопилася і, мов на вісна, кинулася з двору. Барин Кучер саміло з гострим батогом, гнався за нею і чесав по чім попало. Марина в драній рядняній сорочці, що кругом неї так і майтолалася своїм дрантям, мчала з двору в поле. Люди-назирці її проводжали. «Ач, як вивірчує!» Гукала, заливаючись реготом, приказчикова жінка. Та народ уже не реготався. Дехто з повними сліз очима поглядав у поле, як Марина нестямно лементуючи тікала. Другі боязко озиралися назад, де серед двору лежав блідий, як смерть Федір. Усім стало якось моторошно, страшно. Як загнав самілу Марину аж геть за могили, що вже її стало невидко, і вернувся в двір, то й Федора прибрали з передбаренених вікон. Його понесли до того ж таки саміла на конюшню. Навіщо? Прочуматися, похмелитися? Ні. Щоб проспався. Барня на другий день звеліла задля батька інше похмілля готувати. Саміло хвалився, що аж три канчуки звелено в сирівці намочити. Та, видно, Федір хоч і обмерли був, а проте догадався, на ранок його вже не було в конюшні. Шукали по всьому двору і садку, та ніде не знаходили. Кинулись у нову хату, аж Федір вісить безпечно собі, на трямку в сінях. Трям – це колода, балка. Одрадяни, почувши про те, наче потетеріли. Та кара над Мариною, що придумала їй бариня, та нагла смерть Федорова, мов страховище яке стояло перед їх очима, а в серці на самому дні збентеженої душі, ворушилось гірке почування, що то з кожним може таке статися, і ніщо в світі не оборонить їх від того. Пригадали вони тоді, що дідула сплескав, як вони завидували Федоровому покуманню. Недаром він тоді казав: тоді, скажеш, гоп, як вискочиш, недаром. О, той діди з нюхом. А тут ще після того через два дні Самійло повісився в конюшні. Любимий баринен жеребець пропав. Бариня кликала до себе Самійла, допитувалась, від чого. Покойова хвенька хвалилася, що бариня дуже гнівалася. Наказувала Самілові, щоб він пам'ятав, що вона йому жеребця не забуде. Саміло вийшов от барині дуже похмурий, а на другий день узяв та й повісився. Самілова смерть так бариню чогось налякала, що вона зляку трохи не вмерла. Цілих два тижні лікарі не відходили від постелі недужої. Гонці за гонцями раз пораз літали верхи, то в гору, то в одраду. Як трохи їй полегшало, боляще перевезли в город, а на зиму вона з сином поїхала за границю, та вже більше й не верталася звідти. Не вертався в Одраду Олексій Іванович. Дім звелено було забити, прислужників розпустити. Спустило зовсім дворище. У ньому тільки приказчик залишився, та й той хвалився, що в дворі небезпечно. Люди гомоніли, що кожної ночі якась біла тінь виходила з Федорової хати і прямувала до панського будинку. Під барненими вікнами чогось жалісно вила і все не наче когось викликала. А в садку десь набиралися сичі та сови, і в самій гущавині сумно-сумно перекликалися. «Де ж Марина ділася?» Марина безслідно зникла, пропала. Одні казали, що, мабуть, вона себе в глибокому ставку або в колодязі поховала. Другі здогадували, що не подалась бува на вільні степи, бо денебудь би проявилася, а то ніхто нігде її не бачив, ніхто про неї не чув. Наче її земля проглинула. Одрадяни тому не дивувалися, хіба мало їм доводилося бачити всякого дива на своїм віку. Спершу погомоніли трохи, а потім і забули. Одно тільки їх дивувало, чому це дідула став такий бадьорий та жартівливий. То було коли неколи хіба за хлібом присуне в село, та смутний та сердитий, і того лає, й другого костить, а то трохи не щодня плентається по селу. Під могоричу бабу птуху аж тричі на тиждень пекти йому буханці. «Надолушила мені лемішка з бринзою, ось то й каша з салом», – скаржився у лаз. «Буханця діду закортіло», – питались люди. «А тож, хоч злидні та з перцем, не хоче кишка простого хліба, буханця їй подавай», – жартував дід. А це чутно, що улас збирається зимувати в степу, клопочиться за провіантом на всю зиму, щоб доставили йому не на старе становище біля села, а на літнє в степ, верстов за двадцять або й того більше. Чого це так у степу заманулося зимувати? пита прикажчик. Повітря там просторіше, для отари здоровіше. Тут біля села ліси та яри, звір шкодить, а там. Як у Бога за пазухою, – отказує Улас. Та з тебе ж, діду, там дудка буде, – регочуть люди. А як буде, то хтось заграє, – жартує Улас. А як же ти, діду, будеш сам зимувати? Чого сам? А з ким же? Самицею, – регоче дід. Ото. Чи бач, чого забандюрилося старому? кажуть жінки. На старість воно так завжди. Сивина в бороду, а чорт у ребро. Одно жартує Улас. Гляди, діду, щоб він тобі не проломив його. Стара кістка й чортові не подасться. Регочуть люди смішних дідових вигадок. І дід регоче. Та все збирається у степ зимувати. Набрав собі борошна, буряків, капусти, картоплі і скрився з села на всю зиму. весну він знову перекочував до села, тільки вже не сам, а з помічницею. За його отарою приплалася яка чорнява, оглядна молодиця з невеличкою дівчинкою на руках. «Що це, діду, за молодиця з тобою?» – питають люди. «А вам що за діло? Молодиця та й годі суворо відказує дід. От ти знай, ішов сам зимувати, а вернувся самицею, та ще й саме нятком. Поривалися жартувати жінки. Дід мовчав. Поміж людьми шходила чутка, що молодиця його не бога, сестрина дочка з далекого села. Зветься Пріською. Була замужем та чоловік умер. Ото дід взяв її до себе за помічницю. Вийшла воля і дивне диво. Одних по домівки привела, Другі з домівки підвела. Скілько то панів не пережило її, Померло. Зате багато кріпаків, пропащих та померших Знову найшлося, ожило. Мов ті козачки по весні, Що як сонечко ясне пригріє, Вилазять з непримітних щілинок. Вони не знать, звідки поналазили в села та хутори. Старий башкир теж не пережив волі, помер. Зате з й небоги Пріські та стала проценкова Марина. Так в один день взяла Марина та й переродилася з Пріські. Я, каже, не Пріська, а Марина. І одрадяни зразу признали її, хоч Марина постаріла і поникчемнішала трохи, отже всі признали її за панову куму, дехто хвалився, що давно її пізнав, ще тоді, як діду Лас перевів її в село до баби шептухи та знаючи, якого лиха довелося їй запобігти. Мовчав. Може, то була й брехня, тільки з того часу ніхто її не звав Пріською, а Мариною, а найбільш пановою кумою. Згадали одрадяни те чудне покумання, а ще чудніше розкумання. Сама Марина їм повідала, як вона, тікаючи світ за очі, набрела на панського тару. Видно, вона була дуже страшна тоді, бо всі вівці так у розтічі кинулися. Одні собаки не злякалися, вони обступили її кругом. І не налучись на той час дідула, спевно розірвали б. Що далі було, вона не пригадає. Знає тільки, як вона опам'яталася. Була тоді ніч темна та невидна. Дощ, як із лив, грім на весь світ гукав. блискавиці без перестанку світили. Де вона була, не знала. Під нею солома шелестіла, на ній рядно лежало то певно був якийсь захист, бо чутно, як дощ шумів, а кругом неї було сухо. Це, розказувала вона, щось замурчало, а далі закашлялось. «Хто то?» – спитала Марина. «Заговорила! Слава Богу, заговорила!» – почула вона чийсь голос. Як уже розвиднілось, пізнала вона діда Уласа. Він біля неї, мов коло малої дитини, ходив. Із своїх рук годував і напував, поки вона зовсім очуняла. На зиму в степ перевів, у землянці цілу зиму держав, на світ не показував, поки в неї коси не одросли. На весну, як знайшлася в неї дочка Килина, він перекочував з ними до одради, ще ціле літо при собі держав, та вже восени поселив у баби шептухи, наказавши, щоб вона себе видавала за його небогу пріську. Отак розказувала од Марина. І люди, слухаючи її сумну приповістку, іняли тому віри. Слава Богу, казали вони, вже такого далі не буде. Минулися нашим ворогам їх розкоші, увірвала свята воля того налигача, що в'язав нас. Охляне тепер не пелька, що нас поїдом їла, та ще як охляне, як разом з людьми та й землю відберуть. Гомоніли люди, важко зітхаючи та заздро поглядаючи на степи без краї, лани широкополі та ліси темно-сизі. Все то наше буде, от тільки треба слушного часу підождати, що вони там наділи ті, мов на сміх тичуть, та ще кажуть і за те плати. Яка плата, коли воно наше, нашими слізьми та кров'ю полите, нашим потом та руками здобуте, брехнято все. Вигадки панський, не брати надії, не брати, до слушного часу підождемо, все віддадуть, дарма віддадуть. До слушного часу, братця, до слушного часу. По всіх сторонах, з одного краю до другого, заходив кріпацький викрик. До слушного часу, збентежив кріпацькі надії, заморочив їх задурені голови, всі в одну шкуру затялися. Не хочемо наділів, до слушного часу підождемо, а найбільш всі башкіряни. Луснула стара собака, а щеняти не страшно, гукали вони, за другими йодрадяни. Виїздив до них становий справник, мировий приїздив з опікуном, сам панич завернув, молодий та бравий, як дуб рослий. Хлопці, раю вам наділи брати, бо вам же гірше буде казав він, виступаючи поперед опікуна. Чули ми се, не від тебе одного. Ти краще свою хрещену матір наділи за те, що тебе он якого винянчила. Ось приведіть лише сюди Марину, хай подивиться на свого хрещенника. Якби була знала, то малого буколисті придушила, і світу не паскудив, отказували панечеві одрадяни. Утік Башкиренко від своїх колись тихих та покірних одрадян. Наслухавшись від них глузу та посміхів, а через тиждень в одраду москалі йшли і різками накидати панські наділи, та не такі одрадяни стали, щоб послухатись. Вони й Березову кашу поїли, а від наділі все таки откинулися. Дехто й у царському домі, де великі вікна посидів, казенного хліба чимало переїв, а наділів не схотів брати. Огороди та хай, хай за нами, а наділів не хочемо. В одну шкуру плескали одрадяни. На тому уперлись, так по них і сталося. Через півроку вийшло, що панич їм огороди дарує, аби тільки підписали викуп. Спершої на тому затялися. «Які такі подарунки, коли воно наше? Спокон віку так жили, діди та прадіди наші на тому пробували. Що ж там дарувати, що підписувати? Ми люди темні». Може, там такого напишуть, що знову неволі бути? Не хочемо підписуватись. Та свої діди збили. Бері, дурні, якщо дарують. Дарованому коневі в зуби не дивляться. Пишіться, що огороди беремо. На наділи тільки не пишіться. Наділи й так не втечуть від нас, раяли діди. Так написали, підписали і втихомирилися. Поміж другими дістався огород і дідові Уласу, хоч на самому краї села, аж за Майданом біля зимового колись Уласового становища. Отже, огород чималий, а найкраще на ньому хата, нова, простора, з великими вікнами. Старий башкир років за три перед волею вибудував її задля чередників та вівчарів, тільки недовго довелося їм користуватись тією хатою. Як умер старий, то чередує отари розпродано, а хата зосталася пусткою, поки ото не дісталася дідові у ласу. «Добра хата, хоч конем грай. Не такому бовку нові як діду лас, вона личить. Отже, хай він попотовчеться. Він звик на просторі», – казали одрадяни, та не вгадали. «Не звик я в чотирьох стінах топтатись та хатніх клопотів слухати». Казав дідулас Марині, перевівши її в свою хату від баби шептухи. Піду на степи. Може, де задержалася хоч невеличка отара. Дурно завівчаря стану, аби біля овець, бо вівця смир на собі, лиха тобі ніякого не заподіє. Одно плескав усю зиму дідулас, а навесну зібрався і подався кудись із села, кинувши на догляд Марині свою хату з огородом. Ай, вона тобі буде. Он у тебе дочка мала, а у мене нікого. Як вернуся, та помру, поховаєш. А не вернуся, живи собі, додав прощаючись. Підписавши умову з одрадянами, Башкиренко як тільки заполучив викуп, зразу ж майнув за границю, а одрадяни засіли на своїх огородах. Хто мав який-небудь шматочок свого поля, сяк-так його ж кряба засівав, а хто не мав, приставав до половинщика. До того, в кого було поля багато, панська ж земля зуставалася неорана, не сіяна. По широких ланах, де коли жито та пшениця буяли, бур'яни поросли та будяки красувалися, а по невзораних степах чистий пирій поссихав на корню. Хіба хто з кріпаків задля своєї потреби невеличкий шматок викосить? Страшенною пустинею все те віддавало, розором та занепадом одгонило. І справді, то був занепадок. Пани не знали, що з землею робити, як і кому її збути. Маєтки пустіли, нищилися, височенні палаци по селах стояли з розбитими вікнами, забитими дверима, дірчавою покрівлею, і дожидалися, коли їх негода повалить. На той час жиди налучилися, то таке зілля, що заздалегідь поживу чує, як гай вороння нападальна літає. Так і вони налетіли. Не знать, звідки взялись. Наїхали і позабирали панські землі під оренду, звісно, за ту ціну, яку самі призначили. Пани й тому раді, краще щонебудь, ніж нічого. Мерщість дали землю в оренду, а самі в розтіч. Хто в город на службу подався, хто в губерню та столицю, на веселе життя поїхав. «Їдте, їдте собі, та назад не вертайтесь, нам просторіше буде». Проводжали їх кріпаки, радіючи, що панські добра пустошаться і що незабаром усе те буде їх. От тілько прийде слушний час, усе нам верне, а жиди тим часом своє діло робили. По селах шинки позаводили, за горілку й робочих наймали, і всяку всячину міняли, курей, гусе, яця, сукна полотна, все, що земля родила і на собі носила, і що людські руки виробляли. Минув рік другий. І знову панські лани заколосилися житом пшеницею. Панські степи окривалися наймицькою, косарською піснею, невільною та веселою, а зачмеленою жидівською горілкою. А після того незабаром почалося й межування. Панські землі докупи зводили, кругом села, мов залізним путом обгортали. Оренда пішла вгору, земля подорогшала, а слушний час не приходив та й не приходив. Ни рази не два доводилося глибоко чугати потилиці тим, хто відкинувся на ділі. Та нікому то так не далося в знаки, як -от радяна. Кругом села, скілько оком не скинь, панські лани та луки. Став, що з нього закріпатства ніхто не воронив води брати та скотину напувати. Одійшов до панського садка, його тепер валом обнесли, от села отгородили. Водопої нема, колодязі господарські, та й то де не де. Прийшлось одрадянам, хоч пропадай, кожна курка, гузка оплачена і переплачена за ту потраву, свиней на прикорнях держали, скотину зовсім звели. Навіщо та скотина, коли за неї тільки плати, а робити нею нічого, та й ні на чому, казали одрадяни і жалкували, що послухалися на говору про слушний час та відкинулися від наділі. Тепер би й назад, та не можна. Добивалися одрадівщину, хоча в оренду взяти, давали паничеві дорожчу плату, ніж жид давав, та панич не схотів. Він і за границю правителя німця прислав, а німець іровами обкопався, його рожей одгородився. Од все далі та далі, нищили, пустошилися, Тіни осувалися, нічим їх городити, хати старіли, кривилися, нічим полагодити, оселі дірчавіли, осувалися. То старці немічні жили а не колись замужні хазяїни господарювали. Тільки й надії, що на заробіток у того ж таки німця, а чи багато, що в нього заробиш. Він про те тільки дбає, якби найменшу плату дати. Він про те тільки й мислить, якби без людей обійтись. Усе якісь новини заводить, машини виписує. От і цього року розчитували та розкладали одрядяни на жнива, у панича такі жито та пшениця поросли густі та високі. Благодать Божа буде паничеві та достанеться жінцям. Одрадяни вже лічили, скільки то заробітку спаде на їх долю, що треба зоставити на харча, що продати. Нікого не заманювала думка на вільні степи, на далекі сторони. Чого його з місця зриватися та втрачатися, коли тут і на нашу долю буде? Сиділи одрадяни по своїх хатах та дожидалися, коли їх покличуть на жнива. От уже й пора наставала. З других економій приїздили рядчики наймати одрадян, давали плату немалу. «Чого нам забиватися? У нас жнива під носом!» Откинулись одрадяни. Ждуть-пождуть, а їх все-таки на жнива не кличуть. Коли це дивляться, то рухкотить шляхом з города через село якась машина. Блищать на сонці її залізний зуб'я та снасті, червоніють викрашені бирця колеса, сама низька, розкарякувата. Що то? питаються одрадяни вожчиків. Хіба не бачите? Машина? одказують ті. Бачимо, що машина, та яка? Хліб жати. У одрадян кольнуло в серці. Як се хліб жати? Що се ви? Хіба є така машина? А Кат його знає, видно, що є, бачте ж, веземо. От радяни вірили і не вірили, вони з роду віку не чули, щоб машинами можна було хліб жати. Коли крута невправка, кинеш серп, за косу візьмешся, а щоб машиною? Та то нас дурять, щоб ціну збити, втішали старі люди. А лихий знає тих німців, може вони на нашу погибелі таку машину вигадали, бачте? Торік же привезли молотилку, – толкувались молодиці. Та я чутка збентежила все село. А що, якщо правда? І тут не стали, і в других втеряли. Що ж прийдеться зимою кусати? Надвечір у село прийшов приказчик до машини хлопців наймати. По два семи гривеники в день хто стає? Тю-тю, ви подаріли! Як це можна по два семи на жнива ставати? Малий бач день, його і в рубля не обереш, а вони по два семи Та більше не велено давати. Та це не на жнива, це до машини. А багато до неї треба? Ну а що багато? Всього трьох чоловіка та в'язальників з десяток. Та що це ви подаріли? Таку силу поля тринадцятьма душами підняти. То не наше діло, нам так велено. Хочете – ідіть, не хочете – з другого села візьмемо. Беріть, управляйтесь. От радяни откинулися, думаючи, що то німецькі крутні, щоб ціну збивати. Нехай собі з другого села беру, а ми подивимось та підождемо. Більше ждали. Ще буде таке, що німець сам до нас прийде кланятись. Підождали одрадяни до вечора. Не йде німець, та й посланців не засилає. На ранок вони побачили, що посланці верхами кинулися з двору в різні сторони. Поїхали дурнів шукати. Їдьте, сміються одрадяни. Той день призначався задля зажину. Отже, через те, що одрадяни не схотіли до машини ставати, зажину не було. Німець бігав по двору, гукав, лаявся, а от радяни, слухаючи те через яр, реготалися. «Чи бач, яка його гарячка б'є, аж піна з рота скаче?» «Ми-то тепер регочемо, а чи не доведеться нам на кутні зареготатись, як німець справді машиною весь хліб підніме?» – спитав хтось. «Та то дурять нас, не вір!» – забили баки неймовірному. Того ж таки вечора йшло через село дванадцять чужих парубків і допитувалися шляху до економії. Навіщо вам економія? До машини найнято хліб жати. Одрадяни радяни похнюпилися, цілу ніч вони погано спали, а на ранок ще до сонця піднялися і якось боязко позирали на панський двір. Аж ось почало й сонце зіходити, з двору донісся гомін. Незабаром виїхала звідти парою кіньми машина і подалася на поле. За нею йшло дванадцять парубків. Німець, приказчик. Бач, яку червону шкуру потягли. Ану, ходімо та подивимось, як вона буде шкобертати, казали одрадяни і собі за машиною сипнули в поле. Ось конець зостановили біля нивки. Німець сказав щось приказчикові, той з усіх ніг помчався у двір. Поки одрадяни перейшли через яр і наблизилися до машини, приказчик уже біг з двору, несучи на плечах косу з грабками. «На що то машині помагати?» – хтось спитався, і всі зареготалися. «То шлях для машини прокосити?» – отгадував другий. «Велика бач, пані, щоб не заросилася!» Регіта та жарти не стихали, аж поки приказчик не прокосив у подовж усієї ниви дороги. Сідай на козли, поганяй, скрикнув німець, перучись ззаду забильця машину. Один парубоксів, коні сіпнули, пішли по ниві, а слідом за ними зашкобертала машина. Ті зубчаті коси заходили, загарчали. аж ось вона зачеркнула жита, вхопила наче рукою чималий кущ, нахилила. Ші! І вивернула на землю зовсім готовий сніп, тільки взяти та перевеслом перев'язати. Далі за першим другий, за другим третій, так рядком і вистилає ниву. Одрадяни, як побачили оте, той дух у їх грудях сперло, всі наче померли, затихли. Одними тільки очима слідкують за машиною, а вона вже геть подалася, червоніючи полем та валячи снопи за снопами. Одрадянам здалося, що то не снопи, а то їх голови стеляться по рівному полю. Ніщо на світі так не вразило їх серця, як та машина. На що вона? Спокон віку, з дідів, з прадідів так велося, щоб хліб руками збирати. І всім було, всім діставало, на всіх мати сира земля родила, всіх годувала, а тепер от зразу стало мало. І для одного мало оцих ланів, степів без країв. Господи, ну та й лукавий же та ненажерливий твоє сотворіння, чоловік. Думали одрадяни, вертаючи додому. Що тепер їм зосталося робити? Самого мало їх приостановлено до землі. З давніх літ вони тільки знали біля неї ходити, хліб пахати. А от тепер ні землі, ні хліба. Куди ж їм повернути? Де себе подіти? Голодна смерть чорним круком носилася над їх головами, гнула додолу. Не наче тініні мовчазні, ходили вони один біля одного, соромились один на одного і глянути, боялись один одному слово сказати. Замість них так голосно деренчала машина з поля. «Іть, як співає! Що то вона каже?» – спитався невеличкий хлопчик у другого. «То вона стогне, що людям нічого буде їсти!» Та розмова невеличких хлоп'ят зразу всіх дорослих розбудила, всі вони голосно заговорили. То все отой той німець, то він на наші голови накладає, убиймо невіру, як ту собаку. Що це ви мовите, нерозумні голови, почали гарячих охолоджувати старі діди. Якого гріха на свою душу хочете взяти? Та за такого і Бог не каратиме, люди не осудять, гукають молодші. Який там гріх собаку задавити? Не пропадати ж нам всім через одного. Гай-гай, та й дурні ж ви та нерозсудливі, одного охолоджують діди. Що з того, що німця вб'яте? Його вложите, другий буде. Не буде Галя, буде другая. Що ж нам робити? Що нам казати? Як його в світоньку з малими діточками прожити? Що робити? Треба за розум взятись. Он що треба робити. Треба прирозуміти, як ту бісову машину скасувати. У ній одній усе наше лихо. Від неї наше горе. А не один бачбіс, що машина, що німець. Одну скасуємо, друга буде. Гукають молодші. Все та не все. Поки то другу дістануть, а хліб треба вбирати. розжовують діди. Повеселішали трохи одрадяни. Справді, що треба машину скасувати? Тільки як то його? Як і хто за те візьметься? Хоч би не були дурнями та не відкидалися однаймі, а то тепер чужі стали. Своєму безпечніше можна було б шепнути, а чужий ще видасть. Надія, що на хвилину звеселила була їх засмучені голови, почала зразу меркнути, зникати. Перед очима знову вставала голодна смерть. Цілий день тупцювалися одрадяни, не знаючи, що їм робити, як виплутатися з тієї біди, що негадано несподівано скоїлася над її головами. Що машину скасувати, то вже й Бог велів. Одно, як його і кому? Прохали коваля, він біля заліза ходить, краще знає. Та й коваль откинувся. Як я, каже, її скасую, не бачивши зроду, що воно таке? Може, то така сатана, що й тебе на троє переріже. Щоб машину скасувати, треба розуму, та ще й неабиякого. То ти піди і подивися. Дивися, коли там нічого не видко. Треба знати, як її зробити. То тоді знатимеш, як її розтеряти, отказав коваль. Отже, одрадяни от все-таки послали коваля до машини. Пішов той, та й вернувся ні з чим. «Там треба розуму, та ще й розуму!» Одно плеще, коли трохи перегодом доноситься з поля крик, гук. Хлоп'ята, що цілий день бігали черідкою за машиною, не бачивши зроду такого дива, тепер як вітер неслися в село, тільки курява шляхом вставала. «Що там таке трапилось? Женуть вас геть чи що?» допитувалися одрадяни хлоп'ят. «Машина пропала! Машина пропала!» гукають ті. Як пропала? Поламалась к лихій годині. Чого? Та й васька банцію палецю підставив. Вона ту палецю як підхопила, як черконе. Так к лихій годині всі зуб'я і сплескалися. Тепер тільки смиче, а не ріже. О, для глод радянам. вони знову кинулися до коваля. Ой, та й митець, розуму кажеш, треба розуму. А он невеличкий хлопець. І без твого розуму її скасував. А ще ковалем зветься. Смичуть коваля, хто за рука, хто за сорочку, А хтось підбіг та зразу насунув йому шапку аж на очі. Зовсім подаріли з радощів. На силу коваль вирвався від них та втік. Кабанцевого і Вася всі трохи на руках не носять. Ось хто наш спаситель, ось хто спас нас від голодної смерті. Як будемо восени в городі на ярмарку, цілою громадою тобі свисту накупимо, – жартують батьки. Івась спершу боячись, щоб батько прочухана не дав за те, що такої шкоди наробив. Тепер почав хвастати та вихвалятись. Я, – каже, – нас нарош так зробив, загородив пожално та ще й повернув. Молодець, Івась, молодець, – вихваляють батьки. Змалку призвичайся свого захищати. Так їм, бісовим панам, усе й роби шкоду. Не милують вони нас, і ти їх не жалуй. Аж ось вгляділи одрадяни, що машину повезено у двір. Побігли до шляху, чим дуже гукають. Нажерлася, не нажера, й зуби поламала. Так і треба вам, клятим, хотіли бач Бога перемудрити. А він милосердний, не попустив того, щоб святий хліб його так нехтувати та збавляти. Радіють неначе малі діти. Дехто й до шинку навідався, восьмуху задавив на радоща. Тепер же, братця, як будуть нажнива наймати, ціни держіться. на нас наснімать зуби, хай же тепер попоцока ними. Радяться по чому ставати. Городять таку плату, мов справді, їх хто наймає, та ще й проси наймаючи, а тут уже й вечоріти стало. Раді та веселі порозходились одрадяни вечеряти та лягати спати, дехто, сподіваючись, що на завтра придеться на жнива ставати, і серп позубив, косу нагострив. Заходило одрадянам з вечора сонце ясно, а на ранок вставало, в фумарах та негоді. Так їм завалося. Сонце ж по-вчорашньому світило і гріло, та одрадяни того не примічали, бо кляту машину знов поволокли з двору на поле. Знов вона загарчала, валячи та вивертаючи снопи за снопами. – А що, не я вам казав, що треба розуму, та ще й розуму? – реготався тепер коваль над учорашніми глумильниками. – Іди собі к бісовому батькові із своїм розумом. – Уже навсправжки лаялися селяни. Їм було досадно, вони дізналися, що разом з машиною привезено декілька зайвих кіз, що то їх установлено нові, а позублені віддали в поправку. Та вже видно, от радянам сама доля служила. Опівдні знов знову поволокли машину в двір, погонич якось задивився і не доглядів, як машина смикнула батіг з його рук, підвернула під себе і знову пожално коси поскліпувалися. Німець розлютувався, гукає до наймитів, збавляє всім плату на поправку машини. «Як то це? А ми чим винні?» гукають у свою чергу наймити. «Ну й з винуватого, а усіх завіщо?» Німець і слухати не хоче. Наймити погомоніли, погомоніли між собою, плюнули на свою зароблену за півтора дня плату, та й потягли ніж чим ланами додому. Зостався німець без робочих, з поламаною машиною, знову приказчик забігав по одраді, вигукуючи: Хто хоче стати під васеми гривенники на жнива? Тепер уже одрадяни не откидались, вони тільки злегка докоряли. Набрали чужих, а тепер знов до своїх. З вечора радались, кому йти, цілою громадою вибрали і щось шепталися. На ранок виставили дванадцять чоловік, та все здорових. Закипіла робота, аж гори. День пройшов благополучно, і німець радий пообіцяв ще й гривенника накинути на чоловіка, коли всі й далі так щиро робитимуть. На другий день не пощасливило. Машина переломила косок здоровенний дрюк, що непримітне десь серед поля взявся. Отже, нічого, нову косу вставили і знов поволокли. Воно й добре цією машиною хліб брати, та то не гаразд, що вона так часто ламається, казали одрадяни німцеві. На третій день знову благополучно, а на четвертий, виряджаючи на ранок хлопці до машини, одрадяни радяни щось їм таємно шептали «Глядіть же, на ямці, на ямці, та не спиняйте коней». Виїхали хлопці на поле з машиною, чи протягли, чи не протягли її разів зо три вподовж поля, як біжить один у село. «Чого? Забув що? Де там забув? Нещастя! Яке нещастя?» Зовсім к лихій годині скрутили в'язи машині. Як саме? А як? Якраз на ямці, видно, вже зло хтось набив у землю прикорнів. Та ще серед них і залізяку завтовшки в руку встромив. Ми, звісно, про те байдуже, та й кому в голову зійде думка, що там небезпечно. Ждемо собі, Грицько коней поганяє, машина добре бере, добираємось до ямки. Грицько коней дужче пустив, щоб разом вихопитись із ямки. Машина аж гуде та ріже. Колись як загарчить, як зашкобертає. Дивимось. Одна залізяка, що нагинає до машини Пашню, летить к бісовому батькові. Далі спідня зубчаста коса, а там і верхня, мов хто руками бере її та геть откидає. Не встигли оглянутися, як машина скакнула в ямку, та так шкереберті перевернулася. Зупинили кони, поглянемо, аж отакенна завтовшки залізяка в ній застрягла. І не тільки тобі коси, а все поламала, кружало так і тріснуло. Залізну примостку, що на ній снопи клалися, вдвоє зігнуло, в землю вгородило. На що візь товста та залізна, так і перегоріла, одно колесо від неї аж геть-геть откотилося. На жаль, значить, не то з радістю, не то з докором вимовляли одрадяни. На жаль, отказав парубок. Там німець як не плаче, нас винуватить. Машина, каже, п'ятсот рублів коштує, а ви її не догляділи. А чим ми винуваті? Як ти її доглянеш, коли хтось у ямку прикорнів набив? Та ще й залізяку в строми. Не йти ж нам попередній, та не доглядатися, чи нема там чого-небудь. Одрадяни мовчали. Дехто пішов на поле подивитись, що сталося з машиною. Дехто, махнувши рукою, промовив. Хай винуватить! І пішов до хати. Опівдні приказчик ганяв по селу та вигукував. Бога ви не боїтеся! Отакої шкоди наробили! Усім селом тепер одвічати будете! Одрадяни слухати проте не хотіли. Чого нас до тієї шкоди тулити? Наприймали спершу чужих, не дали їм заробленої плати. От і з ними, а до нас нічого чіплятись, отказували вони на те. Отак От дошукувались, дошукувались винувато, та й плюнули. А тим часом хліб треба вбирати, та ще й не гаючись, бо не тільки жито й пшениця поспіла, а й чмінь аж покляк. Прибіг знову прикажчик, ставайте на косовицю за плату, не хочемо за гроші. Закопи давай, одказують одрадяни. Нічого німцеві робити. Прийшлося віддати скопи. Одрадяни трохи не всім селом вийшли в поле, чоловіки та парубки з грабками, а жінки й дівчата снопи в'язати. Отак буде краще, по божому та по-давньому, як і за батьків робилося, а то вигадали машину і другим лихо, і собі не на прибуток казали одрадяни, шпарко беручись за роботу. Скінчились жнива, почалося порядкування та обирання того, що сира земля зародила. Загупали ціпи по одраді зранку до пізньої ночі, закуріли киптягою токи, де перевівали купи на молоченої пашні, загула засвистіла і в панському току молотилка, невеличкою галкою чорніючи коло страшенних стогів, що біля неї, мов, вавилони, зіймалися. Все то вона намірилася пожерти за який-небудь місяць. І не подавиться, клята, казали одрадяни, слухаючи про те, що вона за день по стокіп збиває. Хай збиває, їм до того ніколи встрявати. Треба мерщій за своє хапатися, біля свого порядкувати. Гірка нужда вже гомоніла по хатах, а тут ще й за подушни надавили. Одрадяни крутилися, як мухи в окропі. Мерщій хліб прибирали та вивозили на продаж, не заглядаючи вперед, чи надовго то його стане, аби мерщій дірки залатати та розпірки позапихати. Урожай того року не густий вдався, всіх обдурив, скопи ледве-ледве по три мірки вибивали. Як полічили одрадяни, то хліба не то що до нового, а хоч би до Різдва стало, а проте не дуже в тугу вдарялися. Слава Богу, й за те, що є. А там побачимо, що ще буде. Може, пошле милосердний, що горлата ненажера втомиться, як і косарка. Тоді ще трохи за молотом придбаємо. То сим, то тим боком зиму перебудемо. Аби через зиму, а там, як люди кажуть, вовка самі ноги годують, казали одрадяни, сподіваючись на панські стоги та на те, що може подавиться молотилка ненажера. А ненажера тим часом не тільки не давилася а ще більше зіхала та дерла свого рота. Не тільки від ранку й до вечора гула та свистала, а ще й ніч уторохтіла на всю одраду. Та й доторохтілася, вихопилася якось під вітер іскра з високого димаря. Мала невеличка сама, а великої шкоди наробила, разом пожежою весь тік обхопила. Таке огнище розвела, немов серед пекла, по землі густий дим стеле, до хмар жарке полум'я засилає. Вночі страшно було глянути на те, чорне небо, як розпечене залізо червоніє. Криваве зарово на всю округу світить та сяє. Панські двіри одрада сумно позирають на те вогненне море. Бездужні ще небу зробити, як небу запомогти горю. Собаки глухови, налякані невиданим дивом. Їх глухі заводи сумом та жалощами розносяться по всіх усюдах. Моторошно й страшно. Три дні й три ночі не втихаючи палало. На четвертий день випав дощ і загасив пожежу. Чого не знехтував пекельний вогонь, то те докінчила дощова вода. Величезні стоги розлізлися, розпалися. замісних них страшенні купи попелу і недогар'я чорніють. От якось сумно на те дивилися, не то, щоб їм було жалко, а досада більше діймала їх. Скільки то добра за одним разом пропало, а все через жадність та ненажерливість людську. Виганяли машинами молотити, вогню до соломи підкладати, не те тільки, щоб бідному чоловікові не дати заробити шматка хліба. От і не дали, самі пожили, ні людям, ні собі. Настала осінь з її негодою пішли дощі, дрібні та безперестанні, з сивими, непроглядними туманами, і лихо прийшло з ними в одраду. Один бідкається, що хліба обмаль, другий плачеться, що вже не стає, третій стогне і з засіка вишкрябає. По хатах крик та плач стоїть. Дітвора репетує, їсти хочеться, а матері гукають, черви б вас поїли кляті, і годують дітвору до на вгородах чоловіки сновигають, не знаючи, куди б його забігти, де сховатися від того пекла, що по хатах позаводилося. Зате в хаті, де жила Марина, тихо. Як дідула спішов від них, зосталася Марина одна з дочкою малою. Треба було їй самі про все думати, гадати. І про дежу дбати, і про харч старатися. Де ж ти всього того одними руками захопиш? Без хазяїна, кажуть, і худоба плаче. Хоч у Марини не було худоби. Нікому було плакати, зате сама Марина не раз і не два вмивалася рясними, як надавлять її злидні та недостачі. А коли ж було таке, що вони її не давили, гірко та трудно їй приходилося жити. А проте вона, хоч і скрипіла, та все не подавалася, турбувалася і про себе, і про дочку. Тепер килина давно вже на порі стала, давно дівує, і ростом вийшла, висока та брава, і красою взяла. Наша квітка та, що ранком розцвітає. Одно тілько, сумна завжди. Та як його не сумувати, коли злидні та недостачі у печінки в'їлися? Як його веселою бути, коли дрантя та лаття покриває молоде тіло? Не дивно, що сумна килина вдалася, а під цей рік і Марина мовчанки справляє. Що їй і про що говорити, коли ще до жнив вона позичками жила, А в жнива хоч і заробила з дочкою кіп з десять, Та треба було молотника наймати, позички віддати. Глухо й німо Марини в хаті, високо стіни морок окриває, У побиті вікна не світ заглядає, а на світ витріщилося ганчір'я з вікон, У хаті холод панує, а голод німоту справляє. Сама хата, колись висока, тепер понищала, присіла, двері покривилися, не пристають щільно, осиля подірчавіла, осунулася. окола стіни нерівні та білі, а брудні аж чорні, пошпуговані дощами та полупані негодою. «Дочко, ти б, може, де найнялася, до кого-небудь на зиму стала, сама б я сяк, так перебилася» казала килині з осені Марина, коли ще було в неї півклунка борошна. «До кого ж я стану, мамо?» «Найміть, я з радістю», – сумно отказала дочка. «Найміть, найміть», – наче молотком габселить Марину в голову. «Кому його найняти? Хто найме?» «У селі заможні господарі своїх у город збувають. У них хоч є увіщо одягтися. Є чим туди доставитись?» А килину, голубосу і волосу. як пустити? Хто її таку найме? Мовчить Марина, доїда свого півклунка. Незабаром і доїла. Ні пилини, ні крихтини. Дочко, що його робити? Хліба немає. Ти, може, пішла по селу та роздобула, де хоч півмисочки. Килина по селу біга, до коліну непролазні калючі, свої ноги топить, роздобуває того борошна. Під добрий час дивись і роздобуде, а більш усього вертається додому з порожньою мисочкою. «Килино, піди, моя дитино, на поле. Як жали, то багато там колосків на полі зосталося. Назбирай. Може, не з кожного птиця випила? Може, в якомусь зерно задержалося?» Килина на поле чухрає колосків збирати. Їй на те щастило. Не проходило того дня, щоб вона спів пшеничних колосків додому не приносила. Хоч були між ними з проростом, були зовсім трухлі. Та сількість просушать та обімнуть Марина з килиною колосочки, а навечері євний горщик куті. Раз якось пішла килина в поле за колосками зранку, та вже й вечір, а її нема. Господи, де ж це вона ділась? Чи не перестрибував її лихий чоловік? Чи не зустрілася із звіром у полі? Думає Марина. Ниє омліває материне серце. А тут уже ніч наступає, непроглядна темнота надходить. Марина ні жива, ні мертва, коли чує, що зліза в хату, ледве ліза. Ти, дочко, я, мамо, деся ти була так довго, де варилася? Світіть, мамо, світло, благодать Божа. Яка благодать, як засвітите, побачите. Марина засвітила. Килина перед нею стояла, а біля килини аж п'ять снопів пшениці лежало. Де це ти, дочко? аж скрикнула Марина. У току, мамо, у панському току, де була пожежа. Там під купами попелу багато таких снопів зісталось. Мовчи ж, дочко, щоб ніхто не дізнався. Та се ж я й дожидалася до смерку, щоб ніхто не бачив. Обсушили ті п'ять снопів, обім'яли. Пильнували кожне зерня, щоб де не запропастилося. Набралося аж півклунка зерна. Наварили куті, димом та гар'ю несе від тієї куті. Сількісь, тобто байдуже. Все ж поїсти є що, витопити є чим. Та й бігати килині з мисочкою по селу не треба. Як уже на сході зерно, килина викрадеться під вечір. А як смеркне, тягне додому п'ять снопів. І знову в них є, поки не стане. Отак вони жили вдвох, пильнували про одну кутю, більш ні про що, з людьми не водилися, та й коли їм було з ними водитися, і які з ними води-переводи, коли в кожного своє лихо. У того жінка занедужала, той сам лежить в обложні, там син умирає, там дочка вже умерла. Пішла на людей пошесть та хвороба всяка, різачка – це ріжучий біль у животі, кривавий пронос. Та пропасниця, а найбільше обкладки, тобто дифтерит. Скілько від них дітвори перемерло, оце зранку любе мило бігає, дивись, в обід розгорілося, розпалилося, на горлянку жаліється, а на другий день і Богові душу віддає. За малими почало й великих косити, не проходить того дня, щоб двох або трьох не ховали. Заздалегідь почали ями копати, спершу плакали за помершими, а той плакати перестали. Коли їсти нічого, то навіщо його й жити? Одні собаки не переставали щоночі вийти, чи то вони в мирущого чули, чи вили від голоду. Сум пішов по селу, страшний, нелюдський Сум обняв його, де вже було під той час Марині до людей або людям до Марини. Кожен сам себе знає, себе одного беріг. А прийшлося таки так, що й про неї люди згадали, та ще як, цілою громадою прийшли прохати. Прочули, одрадяни, що панич вернувся з далеких країв і буде в одраді. Давні думки знову крили їх голови, давні надії заворушилися в душах. А може панич віддасть їм в оренду одраду? Як побачить, що ті мудрі та розумні управителі тільки до шкоди та розору доводять, то, може, відгукнеться на їх давні жадання. От і цього року скілько то добра пропало, а через віщо, через недогляд, через вигадки мудрих, дуже вже, бач, перемудрили, що не кажи, а не панське діло біля землі ходити. І клопоту багато, та й утрати немало. Саме краще віддай людям та готові грошики бери. Знову почали одрадяни сходитись до гурту та радитись поміж собою. Коли б то скоріше панич приїхав? Підемо всі до Його, до одного підемо, і дітей заберемо з собою. До нігу падемо, слізі ми прохатимемо. Хай візьме від нас свою невіру, хай віддасть нам в оренду одраду. Хіба в Його тільки й землі, що при одраді, багато є й по других сторонах. Хай на тій, коли вже хіт є, Його німець господарює, а цією нам поступиться». Наші батьки його батькові вірно служили. То невже ж він не зглянеться на наше убожество? Невже попустить нашим животам пропадати? Так гомоніли одрадяни поміж собою, гоноблячи надію в серці про оренду. Ось одного дня у півдні хтось ще здалеку запримітив, що Ридван котить в одраду шестериком. То він, він, то його сам Бог до нас засилає, мовили одрадяни і виставилися в дві лави по вулиці. Ось показався шестерик і в одраді, несучи за собою здоровений ридван. Вікна в ньому зачинені, та ще й фартушинами завішано. Високі, мов верстви, коні важко тюпають, у них селезні грають, та калюка з-під коліс розкидається на всі боки. Ось вони вбігли в вулицю, тісна вулиця задля шестерика, коні одно до другого туляться, щоб не зачепитися обтин. Одрадяни поступилися в двори, шапки скидають, низько вклоняються, та їх ридван не примічає, котить собі з затуленими вікнами. Один тільки кучер вигукує. Ну, дияволи. Та докупи зводить коней. Шестерик не забарився промчати селом і повернув у панський двір. Махнемо через яр на опереми. Хтось гукнув і декілька з молодих кинулись бігти. Постойте, постойте. Загукали на них старші. Бачите, у вікнах нікого не видно, і шибки затулено. Видно, спить панич. Виморився за дорогу та й заснув. Нічого сьогодні його турбувати, хай назавтра. На завтра ще ні світ, ні зоря, а вже по одраді ходить гомін від двору до двору. Кому йти? Як доступитися? Та кому ж найзручніше, як нехрещеній матері, хтось пораяв. Хай спершу вона піде, понесе буханця, з приїздом привітає, замовить і за нас слово, вивідає як там, а тоді вже й ми за нею доступимося. А справді, що так, загукали всі і мерщі майнули всім гуртом до Марини. Марина тільки що встала і не вмивалася, очі в неї заспані, волосся розкуйдане. До тебе, Марино, з проханням, запоможи, горю, загомоніли. «Якому? Що за рада?» – питає Марина. «Іди до двору, доступися до панича, тобі до нього вільніш доступитися. Все ж бач, хрещена мати, тебе не прожене. Іди, замов за нас добре слово, не дай живцем пропасти, попроси його хай віддасть нам одраду в оренду. Як я піду туди, як доступлюся до нього, коли в мене сорочка драна, одежа лихає? Замовила гірко Марина. Ось ще що вигадай, іди так, покажись такою. Дрантям та латтям скоріш уразиш панські очі. Не піду я туди старчихою, не піду, одрубала рішуча Марина. Громада задумалася. От ти знай, що ж тепер робити, дехто загомонів. Хіба на всьому селі не знайдеться ні в кого доброї сорочки або плахти залежаної? Гукнув хтось. «А справді? Біжи, в кого є, там чи мерщі. Загукали одрадяни і повернулися до Марини. «Не турбуйся, Марину, одежею! Нарядимо тебе, як грапиню! Тільки й ти нас уваж!» Нас Марині одежі, той тедав, другий-друге тиче. «Мою, Марину, надягай! Нехай хоч моя одежа панича побачить!» Каже один. «Бери мою, моя буде краща перебуває другий. «А моя новіша!» гукає третій. Толкується одрадяни, і сміх і лихо. Умилася Марина, причепурилася, нарядилася, де її старість ділася, де і краса взялася. Очизнівечена лихом, притоптана голодними злиднями. Отже, як прикрила Марина ті злидні доброю одежею та вишарувала лице холодною водою, то воно в неї так і зашарілося, краскою грає, зовсім молодою Марина виглядає. «Гляди, Марино, щоб ще бував в тебе німець не закохався, та вузлувата тварюка так і стріляє очима, як побачить, що красне!» – регочуть одні, а другі радять. Знаєш що, Марино? Наряжай і дочку, та йдіть разом. Покажися, як там кажуть, личком. Вона в тебе така, що не стид показатися. Та вона ж здається, і з рідні трохи. Зразу вічі кинеться. Кровне вода. Нарядила Марина й килину. Як квітка та поміж травою, так червоніє килина в новому уборі. Личком неї хоч і замліле та біле. Очі, як зорі, грають. Над очима чорні бровенята дугами послалися, мов бархатні рамця, зверху ясні очі оточили. Товста коса аж за пояс сягає, а вбори, мов по заказу, прийшлись на килину. Синя керсетка так і обхопила широкі плечі, високі груди, впилася в тонкий та гнучкий стан, а червчата плахта, мов пуп квіток, облягла кругом неї. Як наділа ще килина черевички сап'янці, картина а не людина, усі дивувалися на неї. «Що то воно значить панського роду та благородного коліна?» – дивувалися люди, а найбільш усіх Марина. Вона на килині добачила своє давнє, згадала про свої молоді літа, та ж заплакала. «І красу, і здоров'я богда, та щастя не вгадав!» – плакалась Марина. «Годі, Марино, не плач!» – утішали люди. «Не мути краси своєї! Воно так кожному на світі! Те є, другого не дістає! Одного й багато, а другого ніяк не запобіжиш! Збирайся у двір, пора вже!» Провали Марину трохи не до самого двору, а як Марина війшла в двір, чоловіки поприсідали в ярку дожидати, коли Марина буде назад повертати і чим-то їх порадує. «Ждуть, пождуть, Марини немає!» Уже й сонце високо підбилося, Уже й на обідню пору повертає, А Марина не показується. Наша братця взяла. Видно, Марину, як поважну гостю прийняли. Бач, і досі не вертається. То-то розживемося, радіють одрадяни. А що, як Марина нас змилить? Обізвався хтось. Як то змилить? А так. Об собі поклопочиться, а про нас забуде. Що це ти дурню верзеш? Як же це можна? Хіба не однаково вона з нами страждала? Ще, може, більше від нашого? То-то є, що страждала. Про себе більше й дбатиме. Як голодний чоловік, то він і рідного батька за шматок хліба продасть. А що ви думаєте? Хіба не правда? Піддержав ще хтось. Та ні, такого не може бути. Марина не така людина, та й на собі звідала панську ласку. Певно, не забула того, що якби дідулас не приберіг, то пропала б. Зна, що за свого треба держатись, свій пожаліє і не видасть, забивали баки неймовірним. Згадали про діда уласа, промовив хтось. Де то він тепер? Живий ще, чи помер? Певно, нема вже на світі. Скілько літ минуло, як пішов од нас? Давно то було, давно. Килина ще, здається, дівкою не була, як він кинув село. А тепер, бач, давно вже килина дівує. Мабуть, вже й кісточок не зісталось від уласа. Потліли. Якби живий був, то вернувся б, або звістку подав. А то скільки часу пройшло, а про нього й чутка пропала. Певно, помер. Того не минеш, всі там будемо. А про те шкода у ласа. Хоче чудного себе вдавав, та певний був, громадський чоловік, свого ні за що не видасть. Отак гомоніли поміж собою одрадяни, сидячи в ярку, та дожидаючи Марини. А Марини все не було. Вже сонце почало з півдня звертати, вже деякі, виголодавшись, махнули додому хоч чого-небудь перехопити. Вже повернулися й назад, а Марини все нема. Почало вечоріти. «Ходімо, мабуть, додому, завтра дізнаємося», – рішили одрадяни і сумні повернули в село. «А що як справді Марина змилила?» – скребла кожного за серце думка. «Де немалий?» Здається, можна б за цілий день хоча в звістку подати, а то ні Марини, ні звістки. Не хотілося одрадянам тому вірити, та на серці, на самому споді душі, заклюнулося недовір'я і росло, ширшало, піднімалося вгору, мутило тихую радість, застилало сумним почуванням ясну надію. На другий день ще ні світ, ні зоря, як одрадяни кинулися до Марининої хати. Хата стояла чогось розчинена, на столі лежав буком розбитий горщик з недоїданою кутею та окривав холодний морок голі стіни. Ні Марини з килиною, ні їх убогого збіжжя одрадяни в хаті не знайшли. Ще більший сум обняв їх голови. Значить, Марина верталась, коли збіжжя немає, і хату кинула розчинену. Чого ж то так, Крадько, Допитувались вони самі себе. Перше недовір'я перевернулося у віру, що Марина змилила їх. Гірка печія вхопила за серце, Отже, кожен ще здержувався, не знаючи, що то справді так. Тільки вже на третій день, як панич поїхав, от радяни запевно дізналися, що він дуже радо прийняв Марину. Звелів німцеві відвести їй ту хату, що покійний батько вибудував у садку задля Марининого батька. А килину так понравив, що й з собою взяв. Отоді тоді все зле та лихе, що було за душею водрадян, зразу вивернулося зі споду, зринуло наверх, а найбільш тоді, як Марина через приказчика вернула їм одежу, що наряджали її з дочкою, як ішла до панича. «А що, одігріли змію біля свого серця?» – гукали перші неймовірці. «Хто ж знав, хто гадав, що таке каторж не задасться, таке проклятуще зародиться? Дочки, бач, не пожаліла, а то чужих!» – казали ті, що няли віри. «Та що ви плещете про дочку?» – спиняли старші люди. «Вона ж хоч яка там не є, а все ж сестрою йому доводиться. Як же то можна? Не звір же він буде!» «Навіщо ж він узяв її з собою? Чого така шана та дяка матері? Знаємо ми тих панів. Що їм з жиру робити?» Лютували одрадяни страх як. Пустили про Марину з килиною недобрі вісті. Казали, що Марина продала панечеві свою дочку, а сама біля німця ворожить. Та Марина того не дочувала. До Марини те не доходило. В теплі та в добрі вона згадувала ті лихі години, що їй приходилося переживати, і дивувалась, як то вона їх пережила. Було таке, ні зернини, ні соломини, їсти нічого, топити нічим, коли б не паничів тік, то досі б з голоду опухли. Хвалилася вона німцеві і розказувала, як килина поміж кучугурами попелу знаходила недогорілі снопи і носила їх ніччю, щоб ніхто не бачив додому. «Там ще багато є хліба, якби вимолотити», – додала. «Ну, та й що з того? Куди той хліб годиться?» – спитався німець. «Люди б поїли, за одробіток позабирали б», – одказала Марина. Німець чогось могикнув а на другий день, на диво всій одраді, звелів до току машину котити, не до гар'я молотити. Ішлося вже до Різдва, люті морози скували землю, прикрили її снігом глибоким. Пошість на людей почала стихати, чи то холод її задавив, чи всі ті, кому суджено було вмерти, перемерли. Зостались тільки ті, до кого й смерть боялася приступити. Зосталися задля того, щоб повідати нащадкам, чого-то чоловік не переживе та не перенесе. Хліба, справжнього хліба, вже давно не стало. Той хліб, що їли люди, був випечений з усякої всячини. Там була й полова з остюками, і земля з куколем та горошиком. Такий хліб тільки заможніші їли, а біднота й того не знала. Надолужувала картопле й буряками, та й те вже було на сході, і те матері видавали видавцем дітям, наказуючи не все зразу жерти. То був справжній голод, голодне лихо, що примушувало про все на світі забувати, про себе одного дбати. Одрадяни, як ті вовки, тинялися по вулицях та по городах, розривали кучу гори снігу, сподіваючись знайти на смітнику який-небудь завалящий огризок. Виходили за село в чужих однімати, вигонали голих і голодних дітей милостині прохати, били тих, що нічого не приносили додому. Тоді саме німець гукнув по селу. «Хто хоче хліба до нового врожаю позичити або за одробіток взяти, іди до двору!» Як та галич налинули одрадяни у двір, до комор, з мішками та лантухами, а там уже Марина стояла та ключами побрязкувала. «Бачте, добрі люди, чула я, що ви мене кланете та проклинаєте. А завіщо? Що ж мені було робити, коли панич не хотів вам землі віддати? Чим, каже, вони будуть платити, коли їм і самим їсти нічого? Хіба не правда то? А ви кланете? Та сількість, я злого не пам'ятаю, і от вам ще пригоді стало. Якби я не вговорила Карла Карловича вам хлібом допомогти». З голоду бусі пропали, – стріла вона одрадян з докором. Та то лихі наші вороги отаке на нас наклепали, Щоб ми та вас, щоб ми та вам, та хай Бог боронить, – кланяючись, белькотали одрадяни. Марина вдягнена вкриту сукном кожушанку, Зап'ята товстим шерстяним клатком, у добрих юхтових чоботях, не дослухалася, що їй казали люди. Вона, як та дзига, крутилася, наказувала робочим, щоб, вигрібаючись за сіків борошно, не дуже мірки вивершували і насипали у підставлені людьми мішки та лантухи. Вона лічила, скільки кому всипано, а німець тут аж сидів, за невеличким столиком, та записував. Вернулися одрадяни додому з повними мішками за плечима, раді та веселі, жінки кинулись до мішків борошно обдивлятись. Чого ж це воно чорне, пополами з землею? Питали жінки. Де там земля? То воно трохи згоріле, Бадже й димом припахає. Спасибі за це, дякували чоловіки. Вчинили те борошно, хліба наробили, спекли. То не хліб біли з борошна, То кізяк чорний з попалу та гарі. А проте смакуючи їли, Та дякували Марину. За що ви їй дякуєте? Питали жінки. Воно ж треба за те горіле колись добрим віддавати. Коли то буде та віддача, а вона тепер запомогла», – одказували чоловіки. А Марина того ж таки вечора, наливаючи чай німцеві, казала. «Бач, аби не я, то ви би не догадалися горіле в діло пустити. А тепер, як літа діждемо, назад добрим вернемо. Бо твой мужик – дурак». Отказав німець, заїдаючи солодкий чай пухкою з маслом булкою. Через тиждень після цього несподівано вернувся в одраду діду лас. Старий та немічний, він ледве волочив ноги, опираючись на довгу гірлигу. Обличчя в нього було сухе, як кістка, жовте, аж чорне, борода рідка, як молоко біла. Одні густі брови чорніли, настовбурчившись над запалими очима. «То смерть йде! Смерть прийшла!» – гукали хлоп'ята, тікаючи в розтіч від діда Уласа, як він ковиляв через село до своєї хати. Невеселим привітом, нетеплом та радістю стріла Уласа його хата. Вона дихнула на нього холодом пустки, забитими дверима та чорними дірками заміж шибок, примушувала його повертати назад. «От ти знай!» промовив Улас, поглянувши на хату. Пустує. Та, здається ж, вона. Здається, я не помилився. Де ж Марина ділася? Невже її довелося пережити? Дідулас спочпала довідатися про Марину до зборні. Там він дізнався, що Марина тепер угору пішла. Панією стала. Люди йому розказали все про Марину. І як вона своїх обійшла, як дочки не пожаліла, як тепер людей наділяє горілим хлібом. «На, дідусю, сам розкуштуй, що нам доводиться їсти!» казали йому одрадяни, тикаючи у ласові шматок хліба, сухий та чорний, як кізяк. Дідулас узяв шматок хліба, мовчки подивився на нього і сховав за пазуху. Переночувавши в зборні, він на другий день подибав у двір провідати Марину. Марина спершу не хотіла до його вийти. Думала, за милостиною старець приплентався. «Одріжте шматок хліба та винесіть йому», – порядкувала Марина. Слуга вернулася шматком назад і повідала господарці, що дід не за милостиною прийшов, а хоче бачитися з самою господиною. Нехотя вийшла до його Марина. «Чого тобі треба, діду? Не пізнаєш мене?» Міряючи очима, спитався у лас. Господь тебе знає, хто ти? Багато вас швендяє тепер, неласкаво отказала Марина. Може й багато. Чув я, голодом Господь карає. А певно, тебе був один тільки діду лас. Пам'ятаєш його? То ти будеш діду лас? Пам'ятаю. Як же не пам'ятати? Колись мені у великій пригоді став. Чого ж тобі, діду, треба? Чого треба, питаєш? Тебе бачити, на тебе подивитись. Бач, ти тепер не та стала, що була колись. Пам'ятаєш, як дідула спереховував тебе від лиха? То давно було, якось вирвалось у Марини. Давно, кажеш, а тепер? спитав дідулас, пильно дивлячись на Марину. «Що ж тобі тепер треба від мене? Може, їсти хочеш? То йди до хати, нагодую». весь затрусився, голова й борода ходором заходили, а очі з-під настовбурчаних брів, як вугілля, запалали. «Марино, Марино!» – замовив він старечим охриплим голосом. «Не їсти я прийшов у тебе прохати!» І без тебе нагодувало мене лихо так, що вже їсти не хочу. Я прийшов довідатися, чи правда все те, про що люди кажуть. Що ж вони про мене кажуть? – граючи очима, спитала Марина. Недобре кажуть, Марино. Як тебе колись лихо підкало, вони тебе приберегли і не дали лихові тебе посісти. А як їх прикрутило голодне лихо, то що ти з ними вчинила? Якого хліба даєш їм у позику? Ось на, подивись! І він витяг за пазухи той шматок хліба, що сховав учора. Коли їм не згодно брати трохи присмаженого, то хто ж їй до того силує? Байдуже спитала Марина. Голод, Марино, голод! Глухо бубонить діду лаз. А мене хто чим годував, як з голоду пухла. Їм тепер вадить трохи присмажена пашня, а того не бійся, не хотять знати, що якби не я, то й такої б не було. Годі про дурне діду базікати, даремно часу гаяти, отказала повертаючись Марина. Дурне кажеш, спитався дід. «А щоб же ти була давно здуріла, клята!» Гупнувши в землю гирлигою, скрикнув дід. Марина, мов її що шпигануло, випросталася і гордо позирнула на діда. «Чи в тебе, дід, усі дома?» Покрутивши в себе пальцем над лобом, приз розпитала його. «Чого ти прийшов до мене? Лаятися? Тільки йди собі за бо. Тільки пам'ятаючи давнє, я не велю тобі втри шиї дати. Дідулас увесь затіпався, хотів плюнути Марині в вічі, та від нему тільки на землю плюнув. Кинув геть від себе шматок хліба, що показував Марині, і повернув з двору. Він пішов знов до зборні, та як ліг відпочити, то вже більше й не підводився. Сторож розказував, що всю ніченьку він бубанів із собою. Все кликав Марину то корив її, то вговорював покаятися. «Марино! Марино!» – гукав він, витріщившись у сволок очима. «Кажеш, що пам'ятаєш давнє лихо? Правда, що й то лихо було? Тяжке лихо, що нас до землі гнуло, над нами знущалось, за людей нас не лічило». А проте давнє лихо не різнило людей, не розводило їх у різні сторони, не примушувало забувати своїх, навчало держатися купи. А тепер яке лихо настало! Ох, цього час лихо, то справжнє лихо! Митаючись на всі боки, вигукував діду лас. На ранок він затих, а об обідні годині на той світ переставився. Як обмивали тіло, то знайшли в діда на шиї гаманець, а в гаманці дві сотні грошей та якусь бумагу. Паламар, читаючи по складах ту бумагу, повідав одрадянам, що діду лас відписує Марині свій город і дві сотні грошей, аби тільки вона приберегла його на старість та поховала. «А тепер же як бути?» – спитався хтось, як Паламар скінчив читати бомагу. Уперед виступив сам староста. «Ке сюди бомагу?» – сказав він Паламареві. Взяв у руки, підійшов до печі, що топилася на той час, і кинув бомагу в огонь. Вона зразу спалахнула і незабаром покрилася білим попелом. «Отак бути!» – сказав староста. «Діда Уласа як слід поховаємо!» Що від його грошей зостанеться, на церкву дамо, щоб поминали його праведну душу, а город в обчеське піде. 1897 рік. Читала Лілія Мироненко.